Ви загрожуєте моїм Ашеклекам. Ашеклеки наша єдина гарантія того, що ми залишимося живі, відповів професор. Тому я нічого не можу обіцяти доти, доки не побачу поруч решту полонених. Настало чекання. Ашеклеки зрозуміли, що вистави зірвалась. Дехто з них іще стовбичив біля скляної стіни, удивляючись у темряву безодні, певно думав, що просто пропустив той солодкий для них момент, коли жертви зникають у прірві. Інші юрмилися під дверима, чекаючи, коли їх випустять. Один ашиквек зовсім ще молоденький підійшов до Аліси і почав смикати її за рукав. Він був такого ж зросту, як Аліса, якби не блідість, не нерухомий тваринний погляд, не запущеність, він був би цілком пристойним підлітком. І розуміючи це, розуміючи, що Ашиклек не винуватий у тому, що його дідусі і бабусі згодилися стати панами-рабами, Аліса не зважилася його відганяти, а терпіла, поки його допитливі пальці мацали тканим скафандра. У двері постукали тричі, і долину голос Посейдона. «Пропустіть наш полк!» Він повернувся з передових позицій і бажає відпочити. Аліша підбігла до дверей, відсунула засову, і полонені зайшли всередину. Юдзо побачив батька і кинувся до нього. Професор обняв сина. знову засвітив цей екран. На ньому був хазяїн. «Я виконав твої умови», – почав він. «Тепер ви повинні піти звідси і дати моїм ашиклекам спокій». «Я так боявся за тебе, батьку, сказав Юдзо, – не звертаючи уваги на слова хазяїна. «Ти поводився, як справжній мужчина», – мовив професор Комура. «Я чекаю», – зажадав хазяїн. «Зачекаєш», – відповів Комура. «Нам треба порадитись». Він обернувся до Поліни. «Як ви себе почуваєте?» – спитав він. «Добре, про мене не турбуйтесь. Якби не по ми б уже давно загинули». «Я виконував свій обов'язок», – «Відповів робот. Але чому нас випустили? Що ви придумали?» «Придумала Аліса», – відповів професор. «Це їй я повинен бути вдячний все життя. Вона збагнула, коли я вже був у повному відчаї, що роботів може зупинити тільки загроза життю ашеклетів. І ми вдали що збираємось розбити скло». «Вдали?» – спитав хазяїн, котрий слухав цю розмову. «Не зовсім так», – сказав професор. Якби це не допомогло, я б розбив скло. І загинув, так-так, і загинув би. Я б не дала цього зробити, мовила Аліса Поліні. І до того ж, ми з професором мали рацію. Він потім так здорово вів переговори з роботами, що їм довелося здатись. Ми не здалися. Ми ніколи не здаємося, відповів хазяїн помовч. Ситнув Посейдон. Ти заважаєш людям розмовляти. Коли треба буде, ми тебе покличемо вбивце. А з тобою я взагалі не бажаю розмовляти, залізна бляшанко. Раптом розіслився хазяїн. Тебе я все одно уб'ю. Звідси ти не вийдеш. Оце вже зовсім невідомо. Хоча, чесно кажучи, я б з залюбки розібрав тебе на запчастини. «Послухай роботи», – озвався професор Комура. «Ми залишимося тут, і з нами залишаться всі ашиклеки доти, доки твої слуги не полагодять один з наших кораблів і не повернуть туди все, що з нього вкрали. Після цього ми полетимо. Це неможливо», – відповів хазяїн, трохи подумавши. «Речі, які взяті у вас на кораблях, зіпсовано або використано. Вам звідси не вилетіти. Ти не брешеш?» – запитав професор. «Я не можу брехати», – відповів хазяїн. «Мені нема потреби розмінюватись на такі людські дурниці, як брехня». Ашиклеки з'юрмилися довкола, повискуючи, ніби прохали їх відпустити. Посейдон ухнув на них, і ашиклеки розбіглися усібіч. «Гаразд», – сказав професор. «Поки ми не придумаємо виходу, нам доведеться залишатися тут». «Ні в якому разі», – вигукнув хазяїн. Ашеклеки зголодніють, вони нервують, вони можуть захворіти, їм пора відпочивати. Тоді запропоную вихід, мовив комура. Я не можу вас утримувати, признався хазяїн. У мене все розраховано. Я знищую всіх, хто тут опиняється не через жорстокість, а для того, щоб не позбавляти ашеклеків <Mighty> їхньої їжі. Вам треба полетіти або загинути добровільно. Зачароване коло. Озвався Посейдон. Логічна неув'язка. Полетіти не можна, тому треба полетіти. Треба перевірити твої блоки пам'яті, кузене. Пора на ремонт. Я тебе вб'ю, повторив хазяїн. Я можу вислуховувати образливі слова від людей, але відробити ніколи. Я виходжу, сказав Посейдон. Та поспівайте, ви збожеволіли, обурилася Поліна. Ви як діти? Хіба бувають бійки між роботами? Це буде не бійка, це буде смертельний бій, мовив хазяїн. Згода, сказав Посейдон, іншого мені і не треба. Він упевнено пішов до дверей. Посейдоне, я тобі наказую залишатися, протестувала Поліна. Як тільки я порішу цього мерзотника. Всі проблеми будуть розв'язано, відповів Посейдон. І він одчинив двері. Всю увагу було звернено на Посейдона. І тому запитання професора спершу почув тільки хазяїн. А гравітаційні двигуни вашого корабля? спитав він. «Працюють?» Двигуни нашого корабля у повному порядку, відповів хазяїн. І екран погас. Хазяїн пішов назустріч Посейдону. Юрбою кинулись до відчинених дверей. А шиклети, але йод за залісою зачинили двері. «Як увімкнути екран, аби ми бачили, що там відбувається?» – спитала Аліса. «Ми ж нічого не дізнаємось». І не мов би у відповідь на її слова, екран знову спалахнув, і на ньому з'явилося зображення перехрестя двох коридорів. З одного боку до нього підходив Посейдон, з другого в оточенні роботів хазяїн. «Вони уб'ють його!» – скрикнула Аліса мабуть, нелегко вбитись старого робота-розвідника, зауважила Поліна. Він їм іще покаже. Він має рацію, сказав Юдзо. Так чинять мужчини. Якщо Посейдон загине, я піду замість нього. Їм було видно, як чорний хазяїн повернувся і жестом наказав Посейдонові йти за ним. Вони зайшли у велику низьку залу, Можливо, резервний двигунний відсік. Стелю зали підтримували металеві колони. Під кожухами стояли якісь механізми. Хазяїн зупинився. Один з роботів підніс йому трубку із потовщенням. На кінці другу таку трубку дали по сейдону. Це була зброя. Але звуки не долинали до зали, у якій чекали люди і ашиклети. І тому незрозуміло було, як користуватись цією зброєю. Та ось хазяїн підняв руку, із розтруба трубки вилетіла світла зелена нитка вогню. Тип лазерного ластера, сказав професор Комура, а шоклеки заметушились. Вони зрозуміли, що все-таки їм покажуть розвагу. Посейдон кивнув. Роботи розійшлися в різні кінці зали і зупинилися за колонами. Зелені промені розітнули напівтемряву. З несподіваною для випадкового глядача спритністю і швидкістю. Роботи перебігали за колонами, ховалися за агрегатами і машинами. Промені схрещувались, як довгі шпаги. Потім на секунду обидва роботи щезли з виду. Відтак з'явився Посейдон. Він обережно виглядав із-за колони, намагаючись побачити ворога. А в цей момент хазяїн вийшов із-за ззаду і прицілився. «Посейдончику ззаду!» – закричала Аліса. Звичайно, Посейдон не міг почути її крику, що потонув у захоплених вигуках ашиклейків, але інстинкт старого розвідника примусив його вмить обернутися довкола усієї осі і, не дивлячись, садити промінь у груди чорного хазяїна. Той раз засвітився, зелений ореол спалахнув довкола його чорного плаща, потім пішов дим, і чорний хазяїн упав на підлогу. Посейдон Ступив крок до нього, не опускаючи бластера. Тоді хазяїн трохи підвів голову і щось сказав. Відкинув свій бластер, підвівся. Підійшов до екрану. Ось він стоїть перед екраном і дивиться просто на Алісу. Тільки очей у нього нема. Клацнуло і з'явився звук. «Я програв», – сказав чорний хазяїн. «І змушений підкорятись. Наказую. «Зараз ми проходимо у вузол керування корабля і запускаємо гравітаційні двигуни», – мовив професор Комура, – «і беремо курс на Марс». «Це неможливо», – відповів хазяїн. «Ми завдали тільки прикрощів людям, що вони помщатимуться, вони повбивають моїх ашеклетів. «Прикрощі» – занадто м'яке слово, – зауважив Посейдон. «Одумайтесь», – втрутилась Поліна, – «Ми не помщаємося тим, хто хворий, а ви хворі, і хворі аж клеки. Вас треба лікувати, а не карати. Ми всі здорові. Краще ми поїдемо далі і шукатимемо собі ненаселену планету, або вічно мандруватимемо в космосі. Я провів тут кілька місяців», – сказав професор Комура. «Я знаю, в якому жалегідному стані ваш корабель і самі аж клеки». Системи постійно виходять з ладу, а шиклеки деградують і вимирають. Через кілька десятків років ви вимрете. Настала пауза. Нарешті, ніби порадившись із кібернетичним мозком і зваживши всі аргументи, чорний хазяїн промовив. У мене немає виходу. Я підкоряюся за однією умови. За якою? спитав Комура. Якщо аж клек залишаться живі, ми даємо вам слово, пообіцяла Поліна. Я даю вам слово, кузене, сказав Посейдон. Роботи не вміють брехати. Через два дні диспетчерська на Марсі прийняла зображення астероїда, який на великій швидкості наближався до планети. Здурійте, Вигукнув черговий диспетчер, викликаючи свого напарника, що саме пив каву. Сенсація, бродячий астероїд. Його напарник забув про кавник і кинувся до екранів. Негайно підняти патрульний крейсер, наказав він. Якщо ця сенсація вдарить по Марсу, то буде жахлива катастрофа. На Марсі забули тривогу. Комп'ютери вираховували курс астероїда і можливу точку зіткнення з планетою. Почалася термінова евакуація дитячих садків і лабораторій у полярній області. Патрульні крейсери злетіли з космодрому, щоб дослідити астероїд зблизька і дізнатися, чи не можна змінити його курс. Але ще через годину астероїд почав знижувати швидкість і міняти курс, ніби збирався перейти на колову орбіту довкола Марса. І на той час, коли крейсери підлетіли до бродяги, небезпека вже минула – і картини, яку побачили люди, що прилетіли з Марса, коли висадились на астероїді, їх геть уразила. Вони побачили Посейдона, який організував майстерню по ремонту і перебудові роботів. Вони побачили професора комуру, що відважно опустився в крижану безодню, аби зблизька дослідити драконів. Вони побачили Поліну, котра з допомогою похмурого чорного хазяїна керувала кораблем. Вони побачили нарешті Алісу, яка мила Ашеклеків причісувала їх і вчила застилати ліжка і мити посуд. Ще через день Ашеклеків перевезли на Марс, аби поступово повернути їх у число розумних істот, а спорожнілий страшний астероїд залишився на орбіті. Там працюють вчені, яким доведеться чимало потрудитись – Перш ніж вони розгадають усі таємниці велетенського космічного корабля. СТО РОКІВ ТОМУ вперед. Частина перша. Гість із минулого. Розділ перший. А якщо за дверима Алеконда? Батьки у колі порівняно не старі – їм ще сорока немає, а самі себе вважають зовсім молодими. Купили катер, фарбують його і плекають, витягають на берег, спускають у воду, лагодять мотор, скликають гостей, щоб смажити шашлики і співати туристських пісень. Але мандрівники вони нікудишні, зовсім не вміють користуватись своїм щастям. Торік два тижні пливли по волзі, а подолали лише сто кілометрів, можна з усміху вмерти. Колі з ними не цікаво. Їхній роман. Коли Коля прокинувся, батьків вже не було. На столі лежала записка із проханням сходити по кефір і карбованець. Зранку вільний день здається безкінечним, тому Коля не квапився. Він увімкнув на повну гучність радіо і став думати, кому позвонити. Та було, що рано всі друзі спали, і Коля вирішив сходити по кефір. Він взяв карбованиця, сумку, порожні пляшки і вийшов на сходи. Сходимо просто до нього йшли двоє санітарів і несли складені ноші. Санітари були літні, міцні, схожі на вантажників, тільки у формених кашкетах і білих халатах. Колі зупинився, і тоді він помітив, що двері в сусідню квартиру прочинені і звідти долинають голоси. Санітари пронесли ноші в ті двері. Щось сталося з сусідом, Миколою Миколайовичем. Сусід жив один, часто їздив у відрядження, а де він працював, Колій не знав, Коля вирішив зачекати. Невдовзі двері відчинилися, і санітари винесли на сходи ноші. На ношах лежав Микола Миколаєвич, блідий, укритий прострадно, майже аж до горла. Позаду йшов молодий лікар з товстою валізкою. Лікар зупинився у дверях і спитав, що робити з квартирою. Цієї миті Микола Миколаєвич помітив Колю і зрадів. Здрастуйте, Тиско», – привітався він тихо. Добре, що ти мені зустрівся, бачиш. Серце прихопило. Така от халепа. Нічого-нічого, сказав Коля, ви одужуєте. Спасибі на доброму слові. У мене до тебе, прохання, візьми мого ключа. До мене днями має друг приїхати із Морбанська. Він знає, що коли мене вдома немає ключі у вас. Як завжди, мовив Коля. Потім обернувся до лікаря і додав, ви зачиніть, а ключ сюди передайте. Коля провів ноші з Миколою Миколаєвичем на вулицю. Санітари акуратно поставили їх у швидку допомогу. Сердечникам потрібен повний спокій. Коли чекати? спитав він Микола Миколайовича, який вже лежав у машині. Через місяць, може раніше. Я вам зателефоную, як уставатиму. Зателефонуйте, я вас провідаю, сказав Коля. Може, фруктів купити треба, ви не соромтесь. Мій друг з Мурманська повинен привезти мені ліки. Я сподіваюся на твоє посередництво. Не сумнівайтесь? запевнив Коля. Мої старі теж раді вам допомогти. Швидка допомога різко взяла з місця і помчала у клініку Скліфостовського, як сказав Колі лікар на прощання. Коля постояв, подивився вслід слід машині. Йому було шкода Миколу Миколаєвича. Сусід був пристойний чоловік, ніколи не вдавав із себе наставника малолітніх, не вчив жити, а поговорити з ним було цікаво. Потім Коля сходив у магазин, купив кефіру. Коли платив у касу, намацав у кишені ключ від квартири Миколи Миколаївича і подумав не забути почепити його у коридорі на видному місці. Коли приїде друг із Мурманська, ключ одразу знайдеться. Але, повернувшись додому, Коля ключа не почепив. Йому сяйнула думка. Річ у тім, що на письмовому столі Миколи Миколаївича стояла модель фрегата. Вона була з дерева, вітрила матер'їні, ванти із шпагату, гармати справжні мідні. Микола Миколайович сказав якось, що фрегат зроблено з двох тисяч деталей і точно скопійовано із справжнього. Коля любив дивитись на фрегат. Якщо трішки присісти і примружити очі, можна уявити, що фрегат пливе по океану, а вітрила обвислив, бо другий тиждень стоїть штиль. Коли Фіма Корольов із коленого класу дізнався про фрегат – він став проситись у гості до Миколи Миколаївича, але Коля не квапився вести його в гості. Фіму небезпечно водити в гості, бо він страшенно нахабний, незграбний, неодмінно щось ухопить і розіб'є. Фімі надокучило нагадувати, і він сказав, «Зніми мені Мірку з фрегати. Я збираюся вбудувати вітрильника, літератури нема. Не вже тобі важко допомогти людині?» «Розмова з Фімою була вчора, сьогодні Микола Миколаївич захворів». Увечері приїдуть батьки, ключа можуть сховати, а Фіма нізащо не повірить, що сусіду лікарні вирішить, що Коля знову вигадує. Через те Коля зайшов додому, взяв аркуш паперу, лінійку і олівець і відімкнув двері до сусіда. В цієї миті він не думав, що чинить зле, адже якби він спитав дозволу у Миколи Миколайовича, той напевно не відмовив. Коля зачинив за собою двері, сховав ключі. До кишені запалив світло в коридорі, щоб помилуватись на африканські маски, які висіли на стіні і щирили зуби. Потім Коля, не кваплячись, пройшов у велику кімнату, яка була кабінетом і спальною Миколи Миколаївича. Постіль на дивані була неприбрана, просто радла пам'яті, телефонна трубка звисала аж до підлоги. Коля уявив собі, як Микола Миколаївич тягнеться до телефону і набирає 0,3. Коля поклав трубку на речах, і ніколи не був у цій квартирі один, і вона, по суті, звичайно, здавалася надто вже спустілою і навіть трохи зловісною. Стоячи посеред кімнати, Коля відчув, що вчинив не зовсім правильно, і йому захотілося піти і не знімати мірок з пригада. а не пішов він, тому що на стіні висів старовинний крем'яний пістолет. Микола Миколайович давав його колі потримати в руках, та половина втіхи пропадає, якщо на тебе при цьому дивляться. Коля зняв зі стіни пістолет, відвів ударник, прицілився у вікно. За вікном пролітала ворона. Коля спустив курок, пістолет негучно клацнув. Звичайно, з і порохом постріл вийшов би гучніший. Коля почепив пістолет на місце і тут побачив двері в задню кімнату. Двері як двері, але в них була особливість, вони завжди зачинені. Скільки разів Коля бував у сусіда, ніколи не бачив, щоб ці двері відчинялись. Він давно задумувався, що могло б ховатись за дверима, якось запитав у Миколи Миколайовича, А там ось що? Про синю бороду читав, запитав у відповідь Микола Миколайович. Та ви ж не одружені. Там сховані допитливі хлоп'ята, сказав Микола Миколаївич. Аж семеро є вільне місце для восьмого. І на цьому розмови скінчились. Коля більше не питав, у кожного своя гордість. І ось зараз Коля побачив, що в білих дверях стремить ключ. Певно, Микола Миколаївич не чекав, що захворіє, а потім забув витягти. Коля підійшов до дверей і став думати. Може, якісь документи, папери або цінності, а можливо колекція марок. І взагалі, якщо тобі не показують кімнати, нічого туди пхатись... Коля хотів повернутися до фрегати, але раптом подумав, а що як сусід тримає в задній кімнаті якусь рідкісну тварину, таку рідкісну і небезпечну, що її навіть показувати нікому не можна? Скажімо, змію-анаконду завдовжки 12 метрів. І зараз ця рідкісна тварина сидить голодна і не знає, що її нікому годувати цілісінький місяць. Якщо це анаконда або верблюд, це не так страшно, вони можуть обходитись без їжі і води. Але якщо тигр, то він кілька днів метатиметься по кімнаті, і коли не вдасться розламати стіни, помре з голоду, а коли вдасться, то це може кінчитись ще гірше. Адже він вистрибне з другого поверху на газон, виточить квітки пенсіонерки чи впило, проковтне пенсіонерку, потім жре кіоск з морозивом і захворіє на ангіну. Звісно, Коля не думав серйозно, що Тигр зазіхне на злу пенсіонерку човпило, яка скажеться, що Коля дуже гучно гупає. Йому просто хотіло зазирнути в таємничу кімнату, але для цього потрібне моральне виправдання. А турбота про голодного звіра – найкраще моральне виправдання. Коля трохи постояв під дверима, послухав, чи не чути за ними дихання або шереху. Все було тихо, тоді Коля повернув ключ і прочинив двері. Розділ другий. Це не Індія. Коля гадав, що тільки гляне і замкне двері знову. Якщо, звичайно, схований верблюд не попросить напитись. Двері він очинив сантиметрів на п'ять, не більше, нічого не сталося. Він прочинив двері ширше, знову нічого не сталося. Тоді Коля засунув голову всередину, і виявилось, що кімната майже порожня. Це була невелика кімната, із зеленими стінами. Вікно завішене щільною штурою, але всередині досить світло, щоб усе розселетіти, у кімнаті стояли дві шафи і стілець. Одна шафа стара, дерев'яна і дуже містка, її дверцята були розчинені у шафі, висіли костюми та плащі, а під ними чоловічі і жіночі черевики і туфлі різного розміру. У другій половині на полицях лежали простарадла, наволочки, сврачки, білизна, а зовні до шафи були притулені три розкладачки. Що повинен припустити слідопит, коли він бачить у квартирі самотнього чоловіка шафу набиту одягом для різних людей? Слідопит Коля припустив, що це речі приїжджих друзів Микола Миколаївича. До нього часто приходили друзі і знайомі, приїжджали з інших міст і часом гостювали по тижню. З одним дідусем Коля навіть познайомився і проводжав його до букіністичної крамниці. Той дідусь пояснив Колі, що він живе у маленькому місці і не завжди може дістати потрібну книжку. А щоб не тягати з собою туди-сюди валіз, друзі Миколи Миколаївича залишають речі у Москві. А на розкладачках вони сплять. Словом, кімната виявилась зовсім нецікавою і можна було спокійно йти, якби не друга шафа то була незвичайна шафа. Вона скидалася на будку телефону автомата, але куди більшу. Коля підійшов до скляних дверей і зазирнув усередину. Замість телефонного апарата у будці була приладова панель, як у літаку, і Коля зрозумів, що саме в цій будці Зберігалася головна таємниця кімнати. Одну хвилинку, промовив Коля вголос, бо він трохи хвилювався, і його розривали два бажання, бажання піти і бажання подивитись ближче на прилади, тому що він цікавився технікою, навіть склав торік радіоприймача, який правда не працював. Коля натиснув ручку засклених дверей, і ручка повернулася м'яко, наче змащена. Двері відчинилися, запрошуючи Кулю зазернути всередину. Він не став сперечатися і зайшов у кабіну. У ній пахло електрикою, як під час гази. Куля почав роздивлятись панель. По її нижній, витягнутій уперед пологій частині, йшло два ряди кнопок. Трішки вище був ряд перемикачів, потім ряд циферблатів. Уся ця система була мертвою, вимкненою, і тому незрозуміло було, для чого її призначено – як навмисне погляд Колі впав на перемикач, по один бік якого було написано вимкнуто, а по другий вимкнуто. Перемикач був повернутий праворуч до слова вимкнуто. Ніколи не пізно буде вимкнути, знову подумав Коля, і повернув перемикач. З'явилося тихе гудіння. Стрілки приладів на панелі затремтіли, і деякі з них пересунулись. Коля хотів було повернути вимикач назад, але раптом почув за спиною, як щось негучно клацнуло. Він швидко обернувся і побачив, що двері зачинилися. Коля натиснув на ручку із внутрішнього боку дверей, але ручка не піддалась йому. Коля не розгубився. Він повернув перемикач ліворуч, стрілки приладів повернулися до нулів, гудіння припинилось, і двері самі поволі розчинились. «Бачите?» – сказав Коля. «Машини повинні підкоятись людині». Він іще двічі примусив двері зачинитись, відчинитися, а потім вирішив попробувати і інші перемикачі, бо в разі чого, як завжди, можна повернути назад. Один червоний перемикач стримів у кінці другого ряду кнопок. Під ним було написано «Пуск». Під кнопками стояли номери і незрозумілі значки. Тільки під двома були написи «Проміжна станція» і «Кінцева станція». Це було цікаво. Коля повернув перемикач пуск, але нічого не сталося. Тоді він збагнув, що поквапився. Треба спершу повернути перемикач на ввімкнути. Так він і зробив. Двері зачинились. Він знову повернув перемикач пуск, і знову нічого не сталося. Отже, подумав Коля, він іще щось не зробив. Коля був митикованим хлопцем, і вирішив, що в машині бракує завдання. І він натиснув на кнопку «Проміжна станція». Цього разу дослід удався настільки, що Коля пошкодував, що почав пробувати. Худіння стало гучним, майже оглушливим, скляні двері затяглися туманом, і скло стало матовим. Кабіна дрібно задрижала, наче хтось увімкнув, зуболікувальну бормашину. Коля простяг руку, щоб вимкнути якнайшвидше це дрижання, та цієї миті на невеликому екрані зверху пульта з'явився червоний, дуже яскравий напис «Увага». Напис відразу ж погас, і на його місці виник інший білий перевіртель, чи стоїтави в колі. Коля поглянув униз, і побачив, що стоїть на чорному, ребристому, круглому килимку, окресленому білому. Коля слухняно чипився в прохолодну трубку, бо не смів сперечатись з написами на екрані. «Заплющить очі», – наказав напис. Коля замружився. І тут усе зникло. Нічого не було. Ні верху, ні низу, ні повітря, ні спеки, ні холоду. Тільки прохолодний метал ручки, за яку тримався Коля. І скільки це тривало, Коля не знав. Напевно, недовго, а можливо, дві години. Він навіть не зміг злякатися і не міг закричати, бо і страх, і крик – це зрозуміло, а як же можна лякатися, якщо нічого немає? І раптом усе скінчилось. Залишилося тільки гудіння, Коля ще якийсь час постояв, намагаючись отягнутися, а потім насмілився трохи розплющити одне око. Він одразу побачив екран і на ньому зелений напис «Перекидання завершено, проміжна станція». Коля перевів дух і присягнув собі ніколи більше не залазити у ті місця, куди його не кликали. Тепер він знав, що робити. Він вимкнув перемикач пуск, потім повернув ліворуч перемикач вимкнути-вимкнути. Зразу стало дуже тихо. «Могло б бути гірше», – подумав Коля, відчиняючи двері кабіни. І я загалом поводився молодцем і не сильно злякався, навіть жаль, – що не можна нікому розказати. Колі вийшов з кабіни і зупинився, бо в кімнаті щось змінилось. Або його обманювали очі. По-перше, дверця та шафи для одягу були зачинені, коли Колі їх не чіпав. Ну, це ще не найдивніше. Дверцята могли самі зачинитися, коли кабіна дрижала, як переляканий заяць, але як кудись поділися всі розкладачки, а стіни кімнати, які щойно були обклеєні зеленими шпалерами, виявилися зовсім білими, пофарбованими. Колі навіть протирочі, але не допомогло. Тоді Коля вирішив про це не думати. Якщо геть нічого не розумієш, шліпше не думати. Цього правила Коля дотримувався, коли його викликали до дошки, а він не міг розв'язати задачу або не знав, якого року було відкриту Америку. Тоді він дивився у вікно і не думав про задачу, чи Америку все одно двійки не уникнути, якщо правда яка-небудь добра душа не підкаже. От і тепер Колі не став думати. намацав у кишені ключ від квартири і пішов до виходу. У великій кімнаті теж був непорядок. Фрегат зник. Та якби ж тільки фрегат зник. Але зник і стіл, на якому стояв фрегат «Зникла». Ханапа з пом'ятими просторадлами і ковдрами, зник телефон, зник пістолет зі стіни, і, словом, усе зникло, кімната була та сама, але поки Коля стояв у кабіні, хтось вибілив стіни, а замість речей напхав повністю кімнату приладів. Що не кажете в такому разі думати? І Колі, як людина розумна, відразу придумав. Він недавно читав оповідання американського письменника Вашингтона Ірвінга про одного чоловіка на ім'я Ріп Ван Вінкль, який пішов у гори і заснув. Він повернувся до себе в село, йде вулицею, а його ніхто не впізнає. Він хаб себе за обличчя, а в нього борода до пояса. Так він і здогадався, що проспав двадцять років поспіль. Подумавши так, Коля схопив себе за підборіддя І навіть здивувався, що бороди немає. А поки він мацав своє підборіддя, То забідкався про батьків, які двадцять років тому Повернулися зі свого катера, Бачить на столі кефір, а сина ніде немає. Вони обдзвонили всі лікарні, приходила міліція з собакою, але все марно. Коля, 12 років, пропав безслідно. І ось зараз він вийде на сходи, постукає в двері, відчинять старенька мама і старенький засмучений батько і спитають «Ви до кого, юначе?» А Коля скаже «Я до вашого сина». А вони у відповідь «У нас давно вже немає дітей, бо наш син Микола 20 років тому пропав безвістий». З такими сумними думками Коля перетнув кімнату. Він чекав, щоб коридор теж змінився за 20 років, але ніколи не міг припустити, що він так змінився. Коридору не було. Була кімната в 10 разів більше за попередню, заввишки у два поверхи, теж заставлена апаратурою, і незрозуміло як віплю на цей зал займав не тільки колишній коридор. А й площадку сходів і навіть квартиру, у якій мешкав Коля, а це вже був удар сильніший на попередній. Коля хотів було бігти назад у кабіну і натискати на кнопки раптом наслання мене. Але в цей момент йому сяйнула інша думка. Що було написано над кнопкою? Промірна станція? Кінцева станція. А що це означає? Станція зупинки, оди кабіна це новий вид швидкохідного двигуна. І Коля просто попав в інше місто, в інше місто, а можливо, в Індію. І, звичайно, це не та сама кімната, а інша, схожа. Як тільки Коля здогадався про це, він вирішив не квапитися в кабіну, встигнеться. Не треба відмовлятися від нагоди зазирнути в Індію чи в Самарканд. Невдовзі Коля знайшов двері. Вони були такого ж кольору, як стіна – і їх виказували тільки вузенька щілина, як волоси на ревдовшки. З краєчку дверей Коля знайшов білу кнопку. Він натиснув на неї, і двері відповзли вбік. бік. Коля опинився у довгому, широкому коридорі без вікон. Може, у ньому і були двері. Та здалеку вони злилися із стіною. «Що ж, підемо далі?» – вирішив Коля. «А щоб не загубити дверей, шукає їх потім». Він поклав біля них п'ятака. Ніхто йому в коридорі не зустрівся. Напевно, тому що була неділя, або ще рано. Години кавколі немає, але ж у різних місцях землі різні, часові пояси. Тому в Індії може бути полудень, а якщо він попав на гавайські острови, то й вечір. Так, недаремно сусід замикав задню кімнату на ключ. Цей двигун достеменно експериментальний, можливо, поки що секретний. Ну, нічого, можна не турбуватись. Коля мовчатиме, ніхто навіть під катуваннями не примусить його відкрити чужу таємницю. За коридором були широкі сходи. Коля тільки хотів вступити на верхню сходинку, як помітив, що внизу майнуло щось блискуче, Він завмер. Почулося шурхотіння. Коля швидко відбіг на кілька кроків убік і присів за рогом. Йому зовсім не хотілося, щоб його побачили. І заходилися запитувати, а ти хлопчику, як тут опинився, а тобі, хлопчику, хто дозволив їздити в кабінах? Із свого сховку Коля побачив, як сходами підіймається дивна істота. Чи то рицар ліліпуд, чи то пилосос на ніжках. Голови в калічки не було, Зате численні ручки притискали до боків і спини аркушики сміття, а круглі щитки вискакували з-під карлика і, крутячись, обмахували перили і сходинки, а сміття заганяли у блискучий мішок, прикріплений ззаду. Карлик-прибиральник пробіг за метр від колії, встиг обмахнути щиткою колені штани, а другою почистити тірвики і, не зупиняючись, поквапився далі. «Дякую», – сказав прибиральникові Коля, і хоч перша зустріч закінчилася щасливо, далі він йшов обережно і оглядався, щоб не навернутися комусь на очі. Сходи привели Колю у великої гостебілі з прозорою передньою стіною. Скло було таке велике, що дивно, як його ніхто досі випадково не розбив. Коля підійшов до скляної стіни, розглядаючи майдан попереду. «Майдан?» Був укритий низенькою молодою травою. За нею стояли дерева, які розбруньковувались. Коля подумав, що в Москві дерева ще не розпускаються, і отже він приїхав у південне місто. Ненаруком Коля доторкнувся до скляної стіни, і раптом у ній з'явився отвір саме у колен звіст. Стіна немов жива, пропонувала крізь неї пройти. Коля послухався. На дворі було не холодно, і Коля в курці почувався саме враз. Дув несильний вітер, За деревами виднілися високі будинки. Коля перетнув гладеньку рожеву доріжку і ступив кілька кроків по газону. Потім обернувся, щоб краще роздивитись будинок, із якого він вийшов. Будинок був високий, поверхів на 20, але вікон у ньому було мало і мало кутів. Немов би хтось Взяв напильник і обточив будинок. Він був переливчий перламутрового кольору. Подекуди будівельник забув загладити виїмки опуклості, та згодом коля здогадався, що це зроблено навмисне. У виїмках були балкони, а опуклості були затягнуті склом ніби очі бабки. Не можна сказати, що Колі будинок сподобався, але він був людиною широких поглядів і вважав, що кожен народ може зводити такі будинки, які він хоче. Напевно, я скімосом, що мешкають у снігових іглу або індіанцям із вігвами, усмішно дивитись на висотні будівлі або хатинки. Над скляною стіною, крізь яку коля щойно пройшов, по склу були викладені величезні золоті літери «Інститут часу». А по боках написи «Два великих у два поверхи чорних квадрати». Один з них був годинником, у ньому світилися цифри «9,15,35». 36, 37, 38, 39, останні цифри весь час мінялися і означали секунди. А от другий квадрат зруйнував усі коні теорії. У ньому був напис 11 квітня 2092 року неділя. Цілком можливо що інший на коленому місті схопився б за голову, заплакав від жаху і побіг назад в інститут часу, щоб якнайшвидше повернутися додому до мами. Адже пригода, що випала на долю колі, доснаки далеко на кожному. Треба мати міцну нервову систему. Це тобі не ріп, Ван Вінкль зі своїми жалюгідними двадцятьма роками і нечесаною бородою. Тут понад сто років навіть черепахи постільки рідко живуть, а Коля зрадів. Він сказав у голос, оце так справи. І вирішив назад, поки не повертатись. Батька з матір'ю все одно вдома немає, а Микола Миколаївич у лікарні. А якщо відмовитись від прогулянки по віддаленому майбутньому, то цього собі ніколи в житті не простиш. Може, Коля ще засумнівався, якби у нього були б черевики, але прибиральник йому допоміг, чого ще залишається бажати мандрівникові в часі. Розділ третій дідусь Овесник. Спочатку треба було вирішити, куди йти. Коли будинок стояв у провулку сился у вражик. Будинок цей старий, зведений ще до революції, коли міркував так, якісь московські будинки неодмінно мусять зберегтись. Адже навіть раніше будинки стояли по років. Але якщо Коля піде вруч, туди, де колись був Гоголівський бульвар, він щонебудь знайомий зустріне. Орієнтується непогано. ані разу в лісі не заблукаво. У Москві він не пропаде навіть через 100 років. Тільки краще не питати дорогу в перехожих, вони запідвозить, що щось не гаразд. І Коля вирушив до бульвару. Він йшов рожевою доріжкою за вшишки матірів зодри, яка ледь пружинила під ногами. За деревами, що оточували газон, доріжка влилася в широку вулицю. Як тільки Коля вийшов на неї, позаду пролунав голос. «Здоровий, хлопчику, ти де йдеш? Хочеш, щоб тебе збили?» Коля відскочив у вік і побачив, що його наздоганяє чудний дідусь. Дідусь їхав на одноколісному велосипеді, розвівши руки для рівноваги, ніби церковий акробат. Він і зодягнений був, як акробат, у зелене трико, що облягали тіло, і червоні, м'які тапочки з довгими гострими, навіть трохи звислими вниз носками. У дідуся був сивий чуб їжаком, і довгі вуси теж розведені, мабуть, для рівноваги. Дідусь догнав колю сказав, «Проведи мене трохи, мені нудно їхати самому». Колесо велосипеда було невелике, дідусеві доводилося часто крутити педалі, але все одно їхав він повільно. Коля пішов поруч. «Ти до маскараду готуєшся?» – спитав дідусь, розглядаючи звичайнісінький колен костюм. Коля вирішив, що головне обережність. «Так», – кивнув він до маскараду. Ти неправильно одягнувся, мовив дідусь. За моїх часів усі хлопчики. В кущах неподалік від дороги стояла лавка. Вона була мало схожа на лавки, яким належить стояти на вулиці. Вона була низькою, схожою на канапу. Коли дідусь зліз із свого колеса і сів, запросивши Колю наслідувати його приклад, виявилось, що лавка м'яка, ніби набита пухом. «Відпочиньмо», – сказав дідусь. «П'ять хвилин, я трішки засапався». Мене звати Павлом, а тебе, Колею, ти не поспішаєш? Коля не знав, що відповісти. Він не знав, спішить він чи ні. Звичайно, шкода було сидіти на м'якій лавці і гаяти час на розмови про піджаки, у яких Коля тямив краще від дідуся Павла. Але дідусь був першою людиною з майбутнього, з якою Коля зустрівся. І вона ні в чому Колю не підозрювала. Дідусь не став чекати відповіді. Так от, мовив він, я повинен детальніше пояснити тобі ще таке піджак. «Це стародавній вид одягу, у якому чоловіки ходили за часів моєї юності. Походить він, от цю ртука, що його носив Пушкін. А чому ви не купите двоколісного велосипеда?» перебив дідуся Коля. «Адже незручно на одноколісному їздити». «Лікарі, – рекомендують, – відповів дідусь, – щоб розвивалися м'язи. В моєму віці не можна нехтувати порадами лікарів. Ти хочеш мої м'язи помацати, дідусь?» Зігнув руку в лікті і дав Колі помацати м'язи. Вони були міцні. ходи міцніші, ніж у Колі. Так от, ви, далі дідусь. піджаки застібалися на гудзики. А втім, ти про це знаєш у твоєму маскарадному костюмі. Є ці незручні предмети. Я рекомендую внести поправки до твого костюма. А мені здається, сказав Коля, намагаючись говорити ввічливо, що в мене правильнісінький костюм. Він не шкільний, а так на щодень. На щодень. «Ми носили білі срочки», – заперечив дідусь Павло. «І чорні станці, і сандалі, так-так, сандалі, сандалі. Та це коли було, – мовив Коля, – зовсім в інший час. Як так в інший, – здивувався дідусь, – в який інший?» Коля на око прикинув вік дідуся. «Виходив років 60, 2092-60, виходить...» «Дві тисячі тридцять другий, плюс десять чи дванадцять, виходить, дві тисячі сорок другий». «Ну, в сорокових роках цього століття», – відповів Коля. Дідусь почав реготати так, що два зелених папуги злетіли з гілки і закричали людськими голосами. «Ганьба, ганьба, хто зірвав троянду?» Ну, і наївність, дивувався дідусь, витираючи сльози. Ну й жартівник, ти мені лестиш безбожно. Невже я такий молодий з виду? Не вельми молодий, сказав щиру правду Коля. Але на велосипеді ви катаєтесь ще хоч куди. Тоді я відкрию тобі таємницю. Мені завтра виповниться 117 років. Не може бути, вигукнув Коля. Хоч ви з Абхазії. Чому? «Ну, там живуть довго жителі, але вони харчуються з сиром та вином, і, по суті, овець? Ні, я з Москвою. А харчуюся я переважно кефіром і дуже люблю баранячі відбивні. Ти любиш баранячі відбивні? Страх люблю», – признався Коля. Він досі ще не міг подолати здивування. «Отже, ми з вами ровесники?» «У певному розумінні», – згодився дідусь. «Якщо взяти до уваги твій костюм, то ми ровесники». Але повинен тобі ще раз з повною відповідальністю повторити, що у мій час хлопчики вдягалися інакше. Я міг забути, що було 50 років тому, про те, що було в минулому столітті, пам'ятаю. Ну що ти вдієш? Дідусь був так упевнений, що сперечатися з ним неможливо, та коли й не хотів сперечатись, він був вражений». Поруч нього сидів його ровесник, котрий через сто років катається на одноколісному велосипеді і носить червоні тапочки. Отже, можливо, і Коля житиме ще сто років. «А як здоров'я?» – спитав Коля співчутливо. «Не турбує?» – «Не скажусь. Спасибі, медицині, тільки сплю погано. Ну, це не страшно», – заспокоїв Коля. «А ви яку школу кінчали?» «Сто двадцять третю англійську на проспекті Миру. Я теж в англійській вчусь», – сказав Коля. «Do you speak English?» «Yes, I do», – відповів дідусь Павло. «І добре вчитися, коли як?» – мовив Коля. «Задають багато, а я гадав, що тепер нічого не задають». Коля схаменувся іноді. «А от мої правнуки кажуть, що нічого не задають. Напевно, я слушно роблю, що їм не довіряю». «А ви на яку коженку ходили?» – спитав Коля дідуся. «Я в Сокольники, а ти?» «Я в парк культури». Але тут Коля вирішив більше не заглиблюватись у спогади, бо він, напевно, ляп на якусь дурницю. П'ять хвилин минуло, та дідусь Павло не квапився йти. Йому подобалося розмовляти з хлопцем, який удвічі зменшує його вік. Як відомо, літні люди страх люблять, коли йому удвічі зменшують вік. По небу простяглася біла смуга. Вона так хутко з'явилася, що ніякий реактивний літак із такою швидкістю не зміг би пролетіти. «Що це?» – спитав Коля. «Сплінтер», – відповів дідусь байдуже, – а може рейсовий на місяць, адже там фестиваль, хіба не знаєш? Знаю, – сказав Коля, – але ми до маскараду готуємось. Над вулицею поволі летіла перламутрова куля у півметра діаметром. Порівнявшись із лавкою, куля змінила свій шлях і повернула просто до них. Коля трохи злякався, але дідусь поманив кулю, і коли та наблизилася на відстані витягнутої руки, клацнув пальцем по її боці. У кулі з'явився отвір, і з нього на долоню дідусеві Павлу – Випила чорна штука, схожа на портсигар. «Почитаємо газетку», – сказав дідусь. Коля злинула у повітря і вирушила шукати інших читачів. Коля скосо поглядав на дідуся, який натиснув якусь кнопку з боку портсигара. Портсигар перетворився на різноколірний екран, і по ньому побігли розмаїті кадри. Колі незручно було заглядати збоку, він тільки почув, як мелодійний жіночий голос промовив. Фестиваль на місяці обіцяє бути найцікавішим видовищем цього року. Почалися дискусії в Організації Об'єднаних Націй. Цієї миті Коля на хвильку відвернув увагу, бо вулицею на перегони, не торкаючись бруківки, промчали три прозорі кулі, у яких на м'яких сидіннях розташувалися люди. Вони кулями не керували, а один з них навіть читав таку саму газету, як дідусь Павло. Коля згадав, що час іде, всі кудись їдуть. Він один байдикує. «Даруйтесь, питав він, котра година?» Колин ровесник, не відриваючись от газети, простяг йому руку. На зап'ясті дідуся був браслет, широкий, але без будь-яких зображень. Раптом на браслеті спалахнули слова й цифри. Час... Десять, дванадцять, тридцять шість, п'ятнадцять градусів. Ну, що не буде? Дякую, сказав Коля, котрий вийшов нічому не дивуватися. Розділ четвертий. Синій кінь та інші лінгвісти. Колин ровесник, якого можна було б назвати Пашкою, якби він не був таким старим, заглибився в читанні газети і про все забув. Тому Коля тихенько підвівся з лавки і пішов далі. У нього виникла ідея – потрапити на космодром, і якщо вдасться, зганяти на місяць. Туди ж ходять туристські кораблі, отже це недовго. Звичайно, Коля розумів, що коли він проживе стільки-скільки дідусь Павло, або трішки менше, він ще раз злітає на місяць чи на Марс. Та це колись? А людині ж усе кортить одержати зараз? Коля не став розпитувати дідуся, як пройти на космодром, бо кожен москвич через сто років муситиме це знати. Коля розглядівся довкола і побачив знайомий будинок. Він стояв на високому схилі пагорба. Його колони біліли за деревами. Сто років тому будинок знаходився на Гоголівському бульварі. У ньому була спілка художників і навіть висіла пам'ятна дошка, що тут жив Тургенєв. "Здрастуйте, давній знайомині, привітався Коля. Приємно зустрітися із знайомим будинком. Здрастуйте, відповів хтось поряд. Хіба ми з вами колись зустрічалися раніше? Коля оглянувся, але нікого поряд не було. <Стєвання> Я з вами і зараз і ще не зустрівся, сказав Коля, Веде, якщо ви зробите ще крок, то неодмінно на мене наступити. І це буде сумно. Коля подивився під ноги і побачив світло зелене кошеня з одним бусковим оком посеред лоба. Промовив Коля, приглядівшись до дивної тварини. Ми з вами ще не зустрічались. Нас такі не водяться. Тоді дозвольте відрекомендуватися. Я відомий космічний археолог, фівець із вимерлих мов професор Р. Куля. Дуже приємно. Чому ж ви лишилися у місті цього недільного дня? Всі мої друзі роз'їхалися хто куди. Ми до маскараду готуємось. И життя 20-го столетия», – сказал Коля. «А вы из иншой планеты? А уже Я тут на семинаре из структурной лингвистики. Вы не цікавитесь структурной лингвистикой?" «О, это очень захопливо. У нас в семинаре двое и один третьоклассник» не рахуючи професорів та академіків. Ні-ні, признався Коля, лінгвістикою я не цікавлюся. Я цікавлюся футболом. І я теж рр. І навіть ідув на футбол, який збіг. А хто грає, спитав Коля. І ви не знаєте? Від здивування розвів зеленими пухнастими рученятами. Це ж матч віку збірна марша зі збірної зовнішніх баз на Кубок Системи. А коли початок? Через півгодини. «Ми встигнемо. У вас є квиток?» Нема у мене квитка відповів Коля і засмутився. «На матчі теж варто було побувати, хоч на космодромі потрібніше. Постривайте трохи, мій юний друже», – сказав археолог Р. «Зараз підійде доцент з Пасва. Можливо, в нього є зайвий квиток». «Добре», – згодився Коля. «Зачекаємо доцента». А скажіть мені, будь ласка, як проїхати на космодром? Не може бути, щоб ви не знали, вигукнув р. Ви жартуєте, аж ніяк відповів, куля я забув. То сідаєте у третій автобус, сказав Р. Вийдете на проспекті Миру, звідти фліпнете до космодром, спасибі, подякував Коля. А де третій зупиняється? Р, засміявся тонким голоском і не міг зупинитись, мабуть, коли ні слова. Здалися йому дуже смішним жартом. Він збирався сміятись до безконечності, але тут поряд пролунав суворий бас. Що смішного? Юнак грає свою маскарадну роль. Ох, сказав археолог, «Р -р -р -р -р. дозвольте відрекомендувати мій друг доцент, а це мій новий друг Коля. Дуже приємно. Мовив двометровий акваріум на трьох ногах. Всередині акваріума сидів «Невеликий синій кінь!» Перед його мордою висів у воді мікрофон, а на зовні акваріума висовувався невеликий рупор. І не дивіться на мене квадратними очима, юначе. «Я ж не винуватий в тому, що на Землі така негодяща атмосфера і доводиться ходити у скафандрі». «Звичайно, я не дивуюсь», – сказав Коля, «адже ви теж з іншої планети, з іншої галактики», – пробасив синій кінь. Послухайте, доценте, спитав Р, у тебе немає часом зайвого квиточка для нашого друга Колі? Ну, у мене було чотири квитки, бо я не вміщаюся на одному місці. Але одного квитка я віддав моєму колезі доктору Команьяну з планети Кроманьян. А ось і він йде. Коля трохи з острахом подивився в той бік, бо чекав уже кого завгодно. Але доктор Команьян із Кроманьяна виявився звичайною садовою лійкою з ногами й руками. «То що ж нам робити з колею?» – нервував археолог. «Він може сісти на мене зверху», – запропонував доцент, і спустити ніжки в акваріум скафандр. «Ні», – заперечив, Команьян із Кроманьяна схожий на садову лійку. «Глядачі позаду сердитимуться». Вони і без того будуть на тебе сердитись за те, що ти затуляєш їм видовище. Нехай дивляться крізь мене. Я частково прозорий, сказав синій кінь. «Не хвилюйтесь», – заспокоїв учених вістів Коля. «У мене інші справи. Я на космодром з'їжджу». «Ні-ні», – мовив археолог. «Я цього не допущу. Я віддам тобі свого квитка. Моя подруга Аліса зробила б те саме». Нічого не вийде. Втрутився, як Команін і Скроман'яна. Ти забув, що у тебе неповний квиток, а четвертинка. Ти сам сидітимеш у мене на колінах. І що... Праворуч воручі акваріум із синім конем. Львуруч садова лійка посередині, без хвоста кошеня. Вони вже забули про колі і голосно обмірковували проблему розшифрування восьмого головного ряду. Космічних гостей обганяли і інші уболівальники. Дехто йшов пішки, дехто летів над цимісінькою землею у прозорих кулях. Над головою промайнула зрайка хлопчиків із крильми за спиною. Вони махали цими крильми, як бабки. Усі вони були вдягнуті яскраво і навіть легковажно, а деякі, незважаючи на прохолодний день, були у самих плавках. Один одному вони зовсім не дивувалися і навіть космічним гостям не дивувалися, а от на Колю дивилися з подивом, а одна дівчинка, що робила кроки по 10 метрів, бо замість черевиків у неї були пружини, підстрибнула до Коля і сказала, «А в нас маскарад цікавіший, ми в рицарів одягались». «Постиває дитину», – звернувся до неї Коля. Скажи мені, де знайти третій автобус? Іди ліворуч по бульвару, відповіла дівчинка. Он біля пам'ятника Гоголю стоїть. Розділ п'ятий. Ти любиш мангодиню. Бульвар стильно змінився за минулі роки. По-перше, він став тричі, якщо не у п'ятеру ширший, і через те, коли йдеш посередині, країв не видно. По-друге, дерева і взагалі рослини також змінилися. Щоправда, лишилося кілька старих дерев, лип і кленів, але між ними росли квітучі яблуні, груші і навіть пальми. Коли Коля підійшов ближче, він побачив, що деякі з дерев, певно найніжніші, були окутані тонким прозорим пластиком, а дооколи інших стояла стінка теплого повітря. Повітря піднімалося із розчіток, схованих у молодій траві. Поряд із доріжкою стояло дивне дерево, ніби лопух, або точніше щавель, збільшений в тисячу разів між листям висіло гроно зелених бананів. А на землі біля дерева сиділа мавпочка і твістила зірваний банан. Побачив таке тропічне видовище, Коля згадав, що він голодний. Крім склянки кефіру і бутерброди з чаєм, він нічого зранку не їв. До того ж він любив банани. І він подумав, якщо мавпочці можна харчуватися плодами на Гоголівському бульварі, то людині це, тим паче не заборонено. Про всяк випадок Коля оглядівся, але нікого не побачив. Він підійшов до бананового дерева і сказав мавпиці, йди а то укусиш. Мавпочка оскалилася, проте відійшла і знову заходилася чистити банан. Коля став на шпиньки і почав відривати банан від грона. Банан відривався через силу, це дерево розгоїдувалось. Ледве-ледве Коля відкрутив один плід від грона і тільки хотів сісти поряд із мавпучкою і обчистити його. Як з кущів вийшов чималий хлопець, трохи старший від Колі, в червоних трусах, на яких було нашито комети, і сказав «Дурень, що ти робиш?» Якби це був дорослий, то Коля, напевно, вибачився б. Але перед хлопцем Коля вибачатись не хотів. А що? – спитав він. «Мавпам можна, а мені не можна?» «Він же не встиглий. І взагалі кормовий, для худоби виведений. Ти що банани любиш? А тобі яке діло? А мені ніякого. То йди своєю дорогою. Не піду, не піду. Я селекцію проводжу. А ти поводишся, як немовля. А мавпа? – спитав Коля. – Ти поглянь, скільки біля неї в шпині валяється. Порівняв себе із мавпою, – сказав призирливо селекціонер. Для неї ж це основна їжа». Мавпа помітила, що на неї дивляться, і про всяк випадок плегонула з бананом у лапі на гілку липи. «Ходімо», – сказав селекціонер. «Не піду, запротестував Коля. «Боїся чи що?» «Я боюсь. Та я таких, як ти, десятеро однією лівою перекидаю. А я з тобою і щіпатися не буду. Ми у різних вагових категоріях», – мовив селекціонер. «А банан ти їж, якщо хочеться. Мені не жалко. Все одно вже зірвав». «Я його для мавпи зірвав», – збрехав Коля. У мене вдома мавпо поживе, от я її зірвав. А де ти живеш? Далеко, відповів Коля. Не в Москві? Ні, не в Москві. А де? Коля став швидко думати і згадав, що його бабуся живе в Конотопі. В Конотопі, сказав Коля. Ага, знаю, сказав селекціонер. Звідти ти родом Мелена Митіна, правда? Правда, згодився Коля. Треба ж так. Зараз питатиме про якусь Мелену Митіну, а Коля навіть не знає, чим вона знаменита. Ні-ні, поправив сам себе селекціонер. Мелена з Костроми в Конотопі. «Шахту до центру землі риють», – так риють, – промовив Коля вбитим голосом. «Дивний ти якийсь», – сказав селекціонер. «Тебе як звати? Коля. А мене Джавад. Ти у чому спеціалізуєшся?» «Як це?» «Ну, ким будеш?» Коля не встиг придумати відповіді. Він уже збагнув, що всякі там дідусі куди менш небезпечні, ніж свій брат-школяр. На щастя, Джавад одразу ж відвернув свою увагу. Вони вийшли на галявину, посеред якої був великий басейн. За басейном галява і на квітами і невеликими кущиками. Поміж квітів виднілося яскраве вбрання людей. «Ей!» – крикнув Джавад. «Оленко, виходь, діло У центрі басейну вода зборонилася, і у бризках з'явилася дівчинка. Не випірнула, а ніби піднялася до пояса. І тут Коля зрозумів, що дівчинка сидить верхи на величезній рибині. Рибина швидко попливла по колу, виставивши з води гладеньку блискучу спину. А коли вона підпливла до краю басейну, де стояли Коля із Джевадом, виявилось, що це не рибина, а дельфін. Дельфін замер край води, дивлячись на Колю веселими маленькими очима, і Коля простяг йому банан. "Ти що, з з'їхав?" схопив його за руку Джевад. Ти його потім від поносу лікуватимеш, га? Хіба дельфіни їдять банани? У нас в конотопі дельфіни харчуються тільки бананами, сказав Коля. Дівчинка, що стрибнула з дельфіна, була молодша за Колю. Їй минуло років десять не більше. Здрастуйте, привіталась вона. Ти мене кликав, Джавад? Слухай, Оленко, мовив Джавад. Цього хлопця звати Коля. Він, либонь, з маскараду втік. І мені здається, він голодний. У тебе, знаєте, це що-небудь смашне? Я не голодний, сказав Коля. Дельфін? Завмер край басейну, Виткнувши керпату морду, Ніби підслуховував. У лабораторії на столі Мангодині лежать, Сказала Оленка їх. Аліса вчора зняла, Пальчики обсмокчеш. А ти, Алісу не бачив? Ні, вона хотіла пройти. Вона обіцяла мєлофон принести. Ми з Грицем і Машею працюємо. Оленка махнула рукою в бік басейну, І коли побачив, що до дельфіна Підплив другий і теж почав слухати, Про що тут говорять. Певна річ, їх звали Грицем і Машею. «А звідки нам морську воду берете?» – спитав Коля. «Щоб не стояти без діла?» «Синтетично?» – відповіла Оленка. «А хіба у вас у Конотопі не так?» «У Конотопі дельфіни прісноводні», – мовив Коля. «Ти його не слухаю», – втрутився Дживат. «Ходімо, я сам залюбки Любки Мангодиню покуштую. Дивовишний гібрид». За басейном стояв білий будиночок. Такий же оптичний і майже безформний, як інститут часу. Коля, коли вони підійшли ближче, побачив, що стіна вся в дрібних порах, наче піниста. Батько Коля будівельник, тому він завжди цікавиться будівельними матеріалами, і трохи на них розуміється. Торік він сам збирався стати будівельником, але цього року передумав, його зацікавив космос. Пінобетон? спитав Коля у Джевад. Який ще пінобетон? здивувався Джевад. «Ну, мене твоя відстарість просто вражає. Якби я не дотримувався залізного принципу не ставити зайвих запитань людям, які не хочуть на них відповідати, я б тебе про дещо спитав. Не треба», – сказав Коля. «Утримаємось від розмови, як кажуть у нас у Конотопі». Вони зайшли всередину і опинилися у просторій кімнаті, по стінами якої стояли столи з приводами, а посередині круглий стіл, де на тарілі лежали три плоди був визав більшке, як невелика диня, але не дуже правильної форми і оранжевого кольору. Гаразд, мов Джавад, закусимо мангодиною. Е, якщо хочеш, можеш запитувати. Мені приховувати немає чого. Джавад дістав ножа, розвізав мангодиню. Всередині була велика кісточка, що вільно випала на таріль. У звичайного манго, сказав Джавад, кісточку від м'якуша, Важко відділити, знає, його Коля. Пробували всі пальці соком обмастиш, поки впораєшся. Джавад нарізав мангодиню на дольки, і вони заходилися їсти. Їжа була чудова, солодка, соковита, м'яка. Що тут було від дині, а що від манго, Коля не міг розібрати. Він насолоджувався. «Це чия лабораторія?» – спитав він. «Шкільна, а чия ще?» «А дельфіни теж шкільні, вже ж, і мавпи, і пітон, архімед. А де пітон? Там на липі спить». Я тобі потім покажу. Довгий? – спитав Коля. Середній. Метрів п'ять. От у геофізиків у групі великий живе. Майже дев'ять метрів. І зовсім неприручений. Вони його на гормонах тримають. Хочеш, потім зфліпаємо, подивимось? Ні, – відповів Коля. Ніколи мені з тобою фліпати. А ти чого з бананами морочишся? Робити більше нічого? Банани вже майбутнього, пояснив Джавад. Тільки їх треба збагатити. Я не вірю в перемогу білкової синтетки. А ти? Я про це не думав, сказав Коля. А тобі у твоїй хламиді неспечно, спечно буде скину. Ти зараз куди? На космодром? Навіщо? Подивлюся. Може, на місяць злітаю? На місяць зараз не потрапиш. Там фестиваль. Хутків немає. Я пробував. Шкода, зітхнув Коля. Ну, тоді на марш спробую. Ну, тоді нас підлітків рідко беруть. Тільки з екскурсіями. Я все одно на космодром з'їжджу. Ти що, космодромів не бачу? Ну, нас на топі немає. Велими сумніваюсь, Джават, що ти правду кажеш. Гаразд, стоїть. на трійку сідає біля пам'ятника Голю, Я тебе проведу трохи. Вони пройшли повз клумби, на яких хлопці, переважно малеча, прополювали або виконували інші садові роботи. Хочеш заглянути? Напевно, у кону тобі немає, сказав Джеват, підводячи його до хлопця, що сидів навшпиньки біля невеличкої грядки. Тільки торік привезли з а кліматизацію проводимо. Покажи йому, Аркашу. Аркашу промовив. Злюбки Витяг із прозорого мішечка дві насінини, менші менше загрошену. Зробив у землі заглиблення, увіткнув туди насінини, потім підтягнув до себе на конечник шланга і як слід на сінини цій полив. І коли мені вертатись, спитав Коля у червні, «Постивай, постивай, дикий ти якийсь?» Сказав Джават, дивись. І тут Коля на власні очі побачив, як із землі повільно вилазять два зелені паростки. Аркаша знову полив їх, і вони почали рости ще швидше. Через хвилину, вони були сантиметрів за двадцять до вишки і стали трохи галузитися. «Збігай, – подобраво, – гукнув Аркаша. – Вони в лабораторії лежать у мене на столі». Виблискуючи голими п'ятими, Джават помчав до лабораторії. усібіч, зійшлися й інші ботаніки і натуралісти. Коля побачив, що листя великого клена – край галявини – розступилося, і звідти з'явилася голова величезного пітона, який із цікавістю спостерігав за зборищем. Але ніхто на нього не звертав уваги, от у школі теж удав, що звик, аби близенько висіли пітони. Одна дівчинка, на вигляд першокласниця, прийшла із дивним звіром на плечі, бо він як папуга, але з двома головами. Однією головою цей птах дивився на зелені парстки, а другою поглядав на пітона. Коли джават повернувся з пакетом добрив, парстки піднялися вже на метр, і на їхніх гівках з'явився брунький. Джавад... Насипав під коріння добрив, і кінці корінців повисовувалися назовні, і почали досить хижоці добрива підгрібати під себе. Коля навіть ступив крок у бік про всяк випадок. На гівках пробилися жовті квіточки, і на той час, як паростки виросли до трьох метрів, квіти осипались, і здав'язі стали розвиватися плоди. Коля не міг одірватися від цього видовища. Минуло ще хвилини-дві-три, і плоди, схожі спочатку на зелені кільця, підросли і почали жовтіти. Щось вони нагадували Колі, тільки не міг він збагнути, що. Раптом один з плодів обірвався з гілки і упав на землю. Птах із двома головами стрибнув з плеча дівчинки і підхопив плід обома дзюбами, але ніяк не міг підняти з землі, бо голови заважали одногодні. Всі засміялися, а дівчинка, ніби виправдовуючись, сказала Колі, «Ви не смійтесь». І його недавно винишли. Він ще не освоївся. Решта плодів. Один з одним падали на траву. Джават підібрав тричі маленьких і простяг Колі. «На, по дорозі на місяць, знадобляться. Вони їздив чи що? Покуштуй, покуштуй». Костя відкусив шматок від плода і виявилось, що це... Звучайнісінький бублик, негарячий, без маку, зате дуже свіжий. Ну і діла, сказав він. А що на Альдебарані, на всіх деревах бублики ростуть, скажеш таке, здивувався Аркаша, котрий зібрав решту бубликів у кошик. Я від альдебаранських рослин тільки швидкість росту використав, до всього іншого йшов через пшеницю і хлібне дерево. Коли Коля із Джавадом відійшли так, щоб решта їх не чула, Джават сказав, майбутній генії. «За день спасти віду побачення? Може, зустрінуся? Шкода, що Аліси ти не дочекався. Вона б тобі допомогла в космос злітати. У неї велике знайомство в далекому флоті. Вона, мабуть, на 20 планетах уже побувала. А скільки її років?» – спитав Коля. «Коли встигла?» – «Скільки нам з тобою? Одинадцять?» – «Мені дванадцять», – сказав Коля. «Ну, привіт, Алісі, я йду». «Розділ шостий. Як виростити будинок?» До пам'ятника Гоголю Коля дійшов не зразу. Довелося ще раз відвернути свою увагу. Обходячи густі зарості, Коля вийшов аж до краю бульвару і побачив, як зовсім поряд зводять будинки. Коля не відразу здогадався, в чим річ. Край дороги там, де кінчалася трава бульвару, стояв юнак із довгою чорною бородою. Він дивився на гору через вулицю, де височів недокінчений будинок. Будинок був зроблений з того самого пористого матеріалу, що інститут часу та шкільна лабораторія. Так само, як вони, він був збудований неправильно. Він зіймався поверхів надвала через те, що був увесь заокруглений, не мов пісочна паска. Незрозуміло було, будуватимуть його вище, чи вже можна зупинитись. Під'їзд будинку був напівкруглий, вікна різні, маленькі і великі, овальні і квадратні. Наверху будинку до пояса, здіймаючись над стіною, стояли два чоловіка і тримали в руках оберемки пруття і гнутого паліття. А юнак із чорною бородою дивився на них знизу і командував. Правіше став, правіше, ще правіше. Та хоч чий, поки не затужавило. Люди нагорі встромляли у стіну пруття, дехто прямо, а дехто під кутом. Невдовзі вся стіна зверху була всіяна палітчям і пруттям. «Все!» – крикнув Чорний Бородань. «Починаєте? Тільки з твого Виніаміне боку чим менше затравки. Я хочу, щоб Льовичин бік набрав сили». Люди на стіні нагнулись, дістали штуки, схожі на вогнегасники, і розпорошили на стіну порошок. Потім у них у руках з'явилися шланги, і вони заходилися стіну поливати. Будівельники нагадували Колі Аркашу з його бубликовим гібридом – коли навіть сподівався побачити, як із стіни поліжуть зелені хилочки, то нічого подібного не сталося. Зате почала рости сама стіна. Вона росла нерівномірно, а не, би, витягувалась уздовж прутиків. «Веніаміне, не шкодуй ж вільного розчину!» – метушився внизу бородань. «Лінія виходить незавершена!» Стіна поступово заповнювала порожнечу поміж пруттям, але в тих місцях, де прутики були вигнуті вперед, стіна теж виступала. Веніамін, ризикуючи впасти, нахилився і став швидко вставляти новий ряд пруття. І тут Коля побачив, що виходить круглий балкон, другий будівельник Льова, почав швидко відгинати прутики за спиною Веніаміна, і будівельна речовина слухняно потекла по них, утворюючи отвір для дверей. Ну як тобі це подобається? спитав бородень Коля. Загалом подобається, відповів Коля. Хоча даруйте, архітектура не дуже підходяща. Чому ж так? Я звик, що у будинків мають бути кути і прімістіни, сказав Коля. Ну, як у страдавніх будівлях. Та це ж не від доброго життя, мовив Бородань, що й не від доброго життя. Або слухай, хлопче, ти я бачу, любиш історію, навіть місто в історичному одязі прогулюєшся. Я для маскараду дарма. Для маскараду міг пригриглим одягнутись, або е, сафові банбари начепити. Отож, щоб картина була повною. Я тобі скажу, що раніше зводили будинки, з Із цього, дерева, з бетону, з блоків, младшина, хлопець, дивик і освічений. Це не кожний дорослий знає. А ще з керамзитових плит, із бетонних панелей, із каменю, а в тропічних країнах із тростини, а із кімоси, із снігу, а індіани і нинці зеленіших шкур. О, я вражений твоєю ерудицією, Дідро. Я не Дідро. Мене звати Колею, але Дідро теж був енциклопедистом. Одне слово, кожен будівельний матеріал диктував людям форму будинків. Що простіше збудувати із цегли – кубик чи кулю? Ну, звичайно, кубик. А із плит, з блоків – теж кубик. А от із бетону можна що хочеш, а вже ж, а вже ж. Та це дуже дорого. Люди рідко коли могли дозволити собі робити незвичайні форми з монолітного бетону. «Та от, коли ми навчимося будинки вирощувати, як це?» «Ну, ти мене розчаровуєш. Про стародавні матеріали все знаєш, а про наші забув». «Забув», – сказав Коля і розвів руками. «Я ж історик. Історик має найкраще знати сьогоднішній день», – мовив Бородань повчально. «Для того історія і існує, щоб пояснювати, чому ми сьогодні живемо так, а не інакше». «А вам скільки років?» – спитав Коля. «Мені?» «Скоро буде 19, а до чого мій вік?» а, «Тому що різниця між моїм і вашим віком незначна, –– сказав Коля, – лише сім років. Але принципова, – відповів Бородань. «Ей, Валечко! – крикнув зі стіни Веніамін. – Стіна же Не відвертай уваги! А то ми до вечора будинку не збудуємо!» «Так, їхня правда, – мовив Бородань. – Це будівництво моя дипломна робота. Завтра захищати проект. А я його ще не сфантазував. Ви вчитеся, а вам дозволяють у центрі міста будинок ставити? А чому б ні? Це ж моє покликання. До того ж, я не один буду, я проєктую зовнішній вигляд, тобто я архітектор, Веня конструктор, він усі перекриття робить, сходи і так далі, альова сантехнік. Ти знаєш, що таке сантехніка? Ну, санузли і банли, сказав Коля. Слушно, слушно. А ще ти забув про сміттєзбірники, анігілятори, продовольчі доставки, поштові труби, телемережу і так далі, і тому подібне. Тож будинок збудувати в наші дні річ непроста. Тільки наївні люди гадають, що день це надто багато для чотириповерхового будинку. Іноді буває навіть із двоповерховим так ухекається, що два тижні дивитися на корал не хочеться. На що? Та для корал, на корал. «Це, звичайно, не зовсім точна назва, але так уже повелося. Ти про коралові рифи читав?» «Читав. А бачити доводилось?» «Ні, якось усе немає коли. Нічого собі. Йому немає коли на тихий океан злітати. Теж мені романтик. Я в твоєму віці щонеділі на коралові атоли літав. Ну, кожного свої інтереси, – заперечив Коля. Вибач, твоя правда. Отож, коралові рифи, хоч би які вони були велетенські, збудовані крихітними кораловими поліпами». Кожен поліп морує собі вопнякову нору і в ній живе. А як умре на його норі, другий будує свою хатку і так далі. Тобто коралові рифи складаються з мільярдів коралових будиночків і коралових скелетів. Тільки корали будують свої рифи мільйонами років, а люди знайшли бактерію, яка трудиться за принципом коралу, але росте і розмножується дуже швидко. Якщо розсипати пори коралової бактерії і полити її живлячим розчином, то почне рости стіна, куля, хатина. Чого твоя душа бажає? І будинок з кристалів росте в той бік, куди його повернеш арматурою, і з часом стає дедалі міцніший, адже він суцільний. Йому ні землетрус, ні страшний, ні пожежа, ні мороза. Головне, йому можна надавати якоїсь завгодно форми. Відтоді, як корал з'явився у будівництві, все змінилось. Тепер архітектор став справжнім художником. Ми зводимо будинки, як художники малюють картини. Не сподобався будинок, його обливають розчинником, а потім пил вимітають. Але, признайся, ти все і без мене знаєш, так? Знаю б та не все, сказав Коля. А можна мені там, на горі, попрацювати? Іди, чому ж ні. Веню, візьми собі помічника. Коля зайшов у недокінчений будинок. В середині майже все було готове, тільки різні отвори у стінах свідчили про те, що потім і їх використають, аби людям зручно було жити. Коля піднявся сходами на другий поверх, а потім по рухомих пластикових рештованнях аж нагору. Веня дав йому пучок прутиків і бородань валечка гукнув знизу, командуючи всіма трьома будівельниками. «Веню, гни прутки на себе! Льово, хучій, ти відстаєш! Колю, ти забув, що ми будинок зводимо, а не клумбу!» Коли закінчили третій поверх, Коля здав решту прутків Вені, попрощався, і студенти сказали, що він їм добряче допомів. Коля закортіло взяти з собою трішки коралового пилу, але він не мав банки для живильного розчину, а без нього затравкав все одно що простий пісок. «Іде в будівельники після школи?» – порадив Валичка. «Неймовірний простір для фантазії і повна свобода творчості!» «Дякую», – мовив Коля, – «я подумаю». Розділ сьомий. Автобус нікуди не йде. Була майже дванадцяте, коли Коля дійшов до пам'ятника Гоголю. Правда, пам'ятник був не той, що раніше стояв на цьому місці. Пам'ятник у кінці Гоголівського бульвару був старий, він колись стояв на другому кінці площі. Батько казав якось Колі, що Гарбатська площа єдине місце у світі, де є дві статуї одному і тому ж письменникові. Одна на бульварі, друга біля будинку, де Гоголь жив. Певно, за сто років вони помінялись місцями, вирішив Коля. Перед пам'ятником була Арбатська площа, тільки коли її ніколи б не пізнавав. Навіть замість ресторану «Прага» велетенський паралелепіпиди з бетону, але не з корала. Мабуть, його збудували зовсім давно. За ним виднілися верхівки небосягів на проспекті Калініна. Це був знайомий. А праворуч за запальмового гаю виглядав розкішний будинок весь у черепашках то він був не кораловий, просто старий, така колись була мода, і збудував його собі прогресивний багач морозов ще до революції. Автобус Коля побачив одразу. Посеред площі, викладеної різноколірними плитками, було підвищення. Біля нього якраз стояло три автобуси. Коля здогадався, що це автобуси, бо над кожним висіла ні до чого не прикріплена куля з написом «Автобус перший, автобус другий, автобус третій». Всі три автобуси щойно під'їхали. З них виходили пасажири, а інші заходили. Дехто піднімався з-під землі, напевно, з метро, дехто підлітав на крилах і складав їх, підходячи до дверей, а дехто виліжав із пузирів і порожні пузирі самі відлітали геть, даючи місце новим. Коля злякався, що в кого спіде і ушкварив через площу. Він звик бігти з автобусами і трамваями, бо ненавидів гаяти час чекати на зупинці. Він біг. І думав про те, що робити, якщо треба платити за квиток, а він навіть не знає, які будуть гроші. Одна надія, що через 100 років не братимуть грошей за проїзд в автобусах. Він біг швидко, та оскільки тут ніхто через площу на упрошки не бігав, мало не сталася катастрофа. Пузирі і інші машини гальмувалися, літали вгору, ухилялись, Одні, щоб не налетіти на колю, інші, щоб не налетіти на тих, хто не хотів налетіти на колю». Коля краєм ока побачив, що коїться і дреманув ще швидше. Невідомо, чим би це скінчилось, коли б якийсь чоловік не знизився на крилах аж до землі, не вихопив би колю з центру метушні і не підняв у повітря. Ти куди, божевільна дитино? спитав він досить неовічливо. Навіщо гинути таким молодим і занапащати довколишніх? Відпустіть! кричав Коля, гойдаючись у повітрі за два метри від бруківки. Я поспішаю на автобус. Він же зараз піде. Звісно, якби Коля мав час, він придумав би версію куди кращу. Та коли дуже спішиш, доводиться говорити правду. «А він ще жартує», – сказав обурено чоловік із крилами. Та все-таки переніс Колю у повітрі на підвищенні біля автобусів і відпустив. Коля мало не впав, забився підошвою об землю. «Я ж міг розбитись», – мовив він чоловікові, який висів у повітрі над ним, помахуючи крилами, як у бабки. «Не думав, що на землі такі ніжні діти», – відповів чоловік. «Я ж тут Коля додивився, що чоловік, одягнений у темно-синій щільний комбінезон, на грудях у нього вишитий золотом сатурн з кільцем, а на рукаві чотири зірки. Напевно, це майбутній міліціонер», – злякався Коля. «Зараз він спитає, де Коля живе, але чоловік виявився не міліціонером». «Не сердьтесь, космонавти». Пролунав знайомий голос, і Коля побачив, що край бруківки стоїть тримаючи одноколісний велосипед, коли дідусь Павло. «Я знаю цього хлопчика. Він просто трохи неуважний, бо готується до маскараду». «На нього не можна не середитись», – сказав космонавт, – «бо він біг, не думаючи про інших, а це вже найостанніше діло». «Куди ти клапишся?» «На космодром», – відповів Коля. «Космічні подорожі – моя мрія. Таким легковажним у космосі не місце», – мовив космонавт. «Я виправлюсь», – пообіцяв Коля. «Докладу всіх зусиль». «Він виправиться», – підтримав Колю дідусь Павло. «Тоді й сказав космонавт. «Ні», – крикнув Коля. «Зачекайте хвилинку, не летіть, дайте мені свій автограф». Коля поліз у кишені, та вони були порожнісінькі. «Тільки в одній дві копійки, а в другій гумка». «Не шукай», – засміявся космонавт. «Тримай на пам'ять». Він зняв з рукава «золоту зірочку», кинув її Колі і злинув у повітря. «Дякую!» – крикнув Колі на вздогін. «Знаєш, – сказав дідусь, Дідусь Павло помахав Колі рукою, відштовхнувся ногою і закрутив педалі своєї нестійкої машини. Коля думав, що автобус давно пішов, та, на щастя, він іще чекав його. Автобус був оптичний, блискотливий, але безвіконий, тому Коля зрозумів, що він дуже швидкісний. Над входом був напис Проспект миру. Коля вирішив будь-що буде і зайшов усередину слідом за літньою спортивного вигляду засмаглою жінкою. У жовтому хітоні, як у грецьких богинь. Він надумав повторювати точнісінько її рухи, тоді не вскочиш у клопіт. Всередині автобуса було ясно, але сісти нікуди. Всі йшли вперед, Коля прилаштувався за жінкою і ступав її у слід. Вони пройшли половину автобуса, і Коля побачив попереду занавізку, а над нею напис «Вихід проспект Миру». Жінка зайшла в занавіску і зникла. Коля зачекав секунду, зробив те саме і побачив, що жінка вже спускається у другі двері, що ведуть назовні. Коля опинився на іншій площі перед незнайомим садом. Жінка ступила на ескалатор, який вів униз, із дверей автобуса виходили вже нові пасажири. Коля нічого не збагнув. Тому підійшов до дівчини у білому комбінезоні із великою трояндою вишитою на плечі і запитав, «Скажіть, будь ласка, яка це зупинка? Зупинка? Ну, як називається це місце? А, проспект Миру? хіба ти не бачиш?» «Дякую», – сказав Коля. І все одно нічого не зрозумів. Він повернувся до автобуса і прочитав напис над дверима «Вхід до Арбатської площі». «Що ж виходить? Хоча автобус нікуди не їздить, ти заходиш на одній зупинці і виходиш на іншій, «А хто ж тебе везе?» Тоді Коля підійшов до сусіднього автобуса. Над його задніми дверима був напис «Вхід до новодівчого монастиря». «Ага, от тепер перевірити неважко». Новодівчий монастир Коля знає, він уже спокійно зайшов до автобуса, прийшов через салон, крізь за навізкою вийшов. Він стояв на березі Москви ріки, а зовсім поряд здіймалися рожеві стіни новодівчого монастиря. Із-за них виглядали бані собору і дзвіниці. Коля вернувся на проспект Миру, що ж зручний міський транспорт. В якомусь фантастичному романі Коля читав про нуль транспортування. Там космічний корабель стебає через простір. Напевно, тут те саме. При нагоді треба буде уточнити. Розділ восьмий, чемпіон з морозива. Тепер необхідно було фліпнути до космодрому. Так сказав археолог Р. Коля ніколи сам не фліпав і не бачив, щоб фліпали інші. Отож, він став збоку і вирішив спостерігати. Дехто з людей йшов пішки інші. Сідали в прозорі кулі. Один чоловік підійшов до ряду стовпчиків і щось з одного з них взяв. Коля схотів поглянути на ці стовпчики. Завжди цікаво поглянути, що де дають. Стовпчики були різних кольорів, на білому було написано «Морозиво», на жовтому «Лимонад», на зеленому «Яблука», на синьому «Бутерброди», на коричневому «Квас». А всього стовпчиків було штук тридцять. І Коля не став досліджувати їх до кінця, аби не подумали, що він їх раніше не бачив. Мимо проходив чоловік, поклав палець до клавіші поверх стовпчика і вискочила склянка з лимонадом. Чоловік випив лимонад Склянку поставив на місце, і вона провалилася всередину. «Все ясно», – сказав подумки Коля, і пішов до білого стовпчика. Морозиво виявилось шоколадне. Не дуже солодке, але їсти можна. Потім Коля підійшов до жовтого стовпчика і запив морозиво лимонадом. Далі спробував бутерброд. Бутерброд був із сиром та маслом. Таке діло треба було запити. Запив Коля бутерброд квасом, і тут побачив напис на оранжевому стовпчику «Банани». А нехай буде банан. Коля з'їв банан, а шкурку поклав на місце, і вона провалилася у стовпчик. Таке життя Колі подобалося і тому він повернувся до Морозива. Перший раз він натискав найлівішу клавішу, тепер натиснув наступну. Слушно, Морозиво було яблучне. Він їв його куди повільніше, ніж перше, і щоб передихнути, підійшов до стоянки, де люди сідали у прозорі пузирі оглянути, що вони там роблять. Коли людина підходила до пузиря, відкривався круглий люк. Людина сідала в крісло, люк затягувався прозорою плівкою, і пасажир натискав на одну з кнопок. І відразу пузир ледь-ледь піднімався над землею і летів. Дивне було і інше. Варто було пузирю із пасажиром покинути стоянку, як на його місце підлетів порожній пузир. Опустився на землю і так щоразу. Коля підійшов до порожнього пузиря, але заходити не став, а заглянув всередину, чи не написано чого-небудь на кнопках. Перед кріслом була похила панель – Утикана кількома рядами кнопок. Під кожною підпис, щоправда, дрібними літерами зокола не розібрати. Може, тут так і фліпають, вирішив Коля, але перед тим, як вирушити в подорож, треба було дізнатись, яке морозиво дають, коли натиснути третю клавішу. Він вернувся до стовпчика і натиснув. Вийшло полуничне морозиво, дуже смачне, мабуть, смачніше за яблучне. Правда, їсти його було нелегко, і довелося запити його ще однією склянкою лимонаду. Колі захотілося присісти і трішки поспати. Він раптом зрозумів, що втомився, адже майже годину на будівництві попрацював, не рахуючи інших справ. Ходіння. Коля поїхав би далі, але на стовпчику залишалася одна неспробувана клавіша. А раптом там якесь особливе морозиво, що його в наші дні ще і не винайшли. Через сріну Коля даю в полунишне морозиво. Не подобається, що Коля був слабеньким. За звичайних умов він легко міг би з'їсти і десять порцій, але ж він поспішав, до того ж стомився, нарешті весь час запивав і заїдав морозиво іншими продуктами. «Останнєю все», – сказав він у голос, проковтнув решту полуничного і попрямував до стовпчика автомата. Та тільки він простяг руку до четвертої клавіші, які стовпчика пролунав голос. «Схаменися, ти збираєшся з'їсти четверту порцію?» а при температурі повітря лише плюс 15 градусів. Це може погано позначитись на твоєму здоров'ї». «От тобі й на!» – відповів Коля Стовпчикові, ані трохи не здивувавшись, бо він вже стомився дивуватись. «Напевно, у Стовпчику було електронне око, і не міг би 10 порцій з'їсти, навіть у мороз». Сказавши так, Коля натиснув на четверту клавішу. «Але морози не одержав». Оце вже неподобство», – обурився Коля. «Що сталося?» – спитав худий чоловік у довгих до колін трусиках фіолетового кольору і в золотій накидці. «Хто тебе скривдив?» «Ось», – сказав Коля, – «відмовляється мені морозу давати. «Це принизливо», – згодився різнокольорний чоловік. «А скільки ти вже з'їв порції?» «Тільки три», – відповів Коля. «За моїх часів, мовив чоловік, ми переходили від автомата до автомата і брали не більше, як дві порції з кожного. Правда, з минулого року, на прохання дитячої поліклініки, всі автомати Морозова сполучені між собою спільним запам'ятовувальним пристроєм, і кожен автомат знає, скільки ти сьогодні з'їв Морозова». «Що ж робити?» – спитав Коля. вже ми...» Принизимось перед автоматом. Не за що, сказав худий чоловік, я, як голова районної ліги повернення до природного життя, повністю на твоєму боці. І з тими словами чоловік підійшов до автомата і натиснув на клавішу. Вискочило шоколадне морозиво. Е, зітхнув Коля, я сьогодні його вже їв. А яке тобі потрібне? спитав худий чоловік, простягаючи колі шоколадне. Я ще не натискав на правішу клавішу. Худий чоловік натиснув праву клавішу і передав стаканчик колі. А яке ж мені самому взяти? Спитав він. Раджу шоколадне. І відповів колі. Терпіти не можу шоколадного, сказав чоловік і натиснув собі яблучне. Коля подумав, що шоколадного йому зовсім не хочеться, але не можна було показатись слабаком перед чужим чоловіком. Вони стояли посеред площі, світило сонце, у неї і морозу. Коля почав із шоколадного, бо боявся, що на закуску йому його не подужити. Морозу було вже не смашним. Чоловіку й добре, він би тільки перший їсть. Ти принципово ходиш у старовинні одежі. Спитав він Колю. Ні, для маскараду, сказав Колю. А, шкода, шкода. Я гадав, що ми з тобою спільники. Ти бачиш, що я вдягнений так, як одягалися 50 років тому? А, так. І знаєш чому? Чому? Бо я вважаю, що необхідно обмежити панування машин. Вони позбавляють нас індивідуальності. Виховують з юного покоління нікчем, які звикли жити на всьому готовому. Я чому тобі допоміг? Тому що в тебе є якості справжньої, мужчини. Теперішні хлопчики їдять не більш, як дві порції морозива за раз. Слухаються машину. А ти, ти збунтувався. Звичайно, Колі, приємно було слухати компліменти. Але доїсти шоколадне морозиво неможливо. Коля мріяв про одне, щоб борець проти машин відвернувся, і можна було недоїдений стаканчик поставити на місце. Але той і не думав іти. Він смакував своє морозиво і провадив далі. За славних давніх часів початку 21 століття люди не фліпали, не спали на гравітаційних матрацах і не зводили будинків з твердого каменю, ви не уявляєте які вони мали сильні м'язи, а в двадцятому столітті, у богатарі, все своїми руками. Ні, боїсти, світ хилиться до жанепаду, повільно, але напевно. Скажи, чи потрібна тобі іначе антигравітація? А подарунок Зальдебарана? Це ж зайва розкіш. Не знаю, сказав Коля, не розуміюся я на цьому, але взагалі мені подобається. От тільки будинки криві, хоч до цього можна звикнути, «Ми сьогодні один будинок звели, в принципі, цікава робота». «Криві? Ось істина, виголошена дитиною. Де ти строгість і стрункість лінії минулого? Де ви прості шляхетні збірно-панельні будинки?» «Електрон Степановичу?» Вигукнула дівчина у білому комбінезоні з вишитою на грудях трояндою, яку Коля вже бачив в автобусі. «Я вас усюди шукаю». А ви промову виголошуєте. Що сталося? Спитав фіолетовий із золотом електрон. Щонебудь у виварі? Граві екран полетів. Спунси витримують жахливі перевантаження. Ви єдиний чоловік, який може терміново полавдити інопланетну техніку. Спунси? Це жахливо, жахливо. Біжу, біжу. Наступного разу, хлопчику, коли схочеш морозиво, біжи просто до мене в космозо. Рапитає майстра з нової техніки електрона Степановича, і ми з тобою в смак поласуємо. «Фліпнемо?» спитала дівчина, показуючи на пузирі. «А ти ж знаєш, Генрієтто, що я терпіти не можу сучасної техніки», сказав електрон із великої сумки, яка висіла через плече, дістав прозорий пакет, витягав з нього складені крила, як у бабки, і розправивши, прикріпив до плечей. Ми пострадали, мов, мов, він колі. Від такого відмовлятися гріх. От і вийшло, що коли Коля дістався до пузиря, аби вліпнути до космодрому, він почував себе важким, як удав, котрий проковтнув порося. Він опустився в крісло і через силу, тримаючи очі відкритими, подивився на пульт із кнопками. Все правильно. Під кожною написано Вулиця або місце, університет, Красна площа, Сокольник і так далі. Деякі написи нічого коли не говорили. Перший сад Оні, сидровський рівень. А ось те, що треба, навіть більше, ніж треба. Космодром-1, космодром-2, космодром-сортувальний, і навіть космодром-учповий. «Пробуємо космодром один», – вирішив Коля. Він натиснув на кнопку, і його пузир, не гірший від інших, піднявся над землею, хутко набрав швидкість і полинув над вулицею в потоці таких самих пузирів. Коля зрозумів, що рух підкоряється суворим правилам. Пузирі один одному не заважали. На перехрестях ті, які летіли вздовж головної вулиці – Піднімалися чим вище і, не мов би по невидимому мосту, пролітали над тими, що підлітали збоку. Деякі з пузирів ширяли високо в небі, як дитячі повітряні кульки, а серед них іноді малькали бабки, люди з крилами. А ще вище проносилися великі кораблі, диски, кільця, кулі. Розділ дев'ятий фліпнемо до космодрому. Сидіти було зручно, м'яко, і Коля мало не заснув. Точніше, він навіть заснув, але не помітив цього. Помітив тільки, що прокинувся. Так буває на першому уроці. Сидиш, пишеш, думаєш, борешся зі сном, а потім раптом прокинешся і бачиш, що твоя рука зісковзнула з і написала бозна, які кривулі. Напевно, Коля проспав лише хвилину або дві. Проте й злякався, коли збагнув, що сталося. Хіба мало що могло трапитись. Автоматика автоматикою. А от, наприклад, Електрон Степанович не дуже їй довіряє. Що, коли який-небудь пузир втратить керування? Адже швидкість кілометрів сто. Згори швидко спускався великий пузир. Він... Прилаштувався поряд, і Коля побачив, як його пасажир зняв руки з приладової панелі і відкинувся у кріслі. «Ага», – подумав Коля, – у пузирі, мабуть, ручне керування, адже якщо треба під'їхати до якого-небудь будинку, як тоді? Коля мав рацію, під кнопками були вазильки, над якимось спільний напис «ручне керування». Ну гаразд вирішив Коля. Поки ми цим користуватись не будемо, часу обмаль. Він поглянув на годинник над пультом. Уже друга година збожеволіти, як у майбутньому швидко минає час. Напевно, на місяць вже не злітати. Надвечір треба бути вдома. Якщо батько з матір'ю повернуться, а його немає, така почнеться паніка, що краще зовсім додому не вертатись. Є мінуси в тому, що ти єдина дитина. Було б у сім'ї п'ятеро, ніхто б не хвилювався. Одним більше, одним менше. Коля міркував розумно, що не слід чіпати ручне керування. Але розмірковання корисні тоді, коли їх дотримуються. А Коля не завжди слухався власних розмірковань. Минуло дві хвилини, і він подумав, якщо я перемкну пузир на ручне керування, то зможу піднятися і подивитись на Москву згори. Я піднімуся не дуже високо, а коли щось небудь станеться, то знову перейду на автоматику». Техніка тут не складна, інакше б не дозволяли будь-кому залазити у пузирі, адже у них і бабусі літають, і навіть малі діти. Це вже було ризиковане міркування. Але поставте себе на місце колі. Ви мчете у новому виді транспорту, а в цього транспорту є всякі можливості. Невже ви відмовитесь їх випробувати? Якщо відмовитесь, то у вас немає наукової жилки, а в колі вона була. Одне слово, він вирішив, що коли далі їхати, як усі, зовсім заснеш. Аби не заснути, треба робити діло. Він перемкнув вежілець на ручне керування і обережно повів угору інший з написом «Підйом». Дуже обережно. Отож, позир лише на кілька метрів піднявся над землею і мало не зіткнувся ще одним, який мчав у зустрічному потоці. «Ні, так не піде». Робити так робити, і Коля повернув важіль майже до кінця. Звичайно, він раніше не літав на пузырях і не знав, як швидко вони слухаються наказів. Пузир помчав у небо аж до сонця з такою швидкістю, що земля провалилася вниз і заклала вуха. Коля розгубився і потяг важіль вниз. Пузир не вмер. Він навіть трішки сплющився від того, як з ним жорстоко поводився пасажир. Раптом з пульта почувся голос, схожий на голос автомата Морозила. «Пасажири, ви порушуєте правила коливання. Якщо не припините знущатися з літального фліпа, ми примусово переведемо його на автоматику. Даруйте», – сказав Коля. «Я більше не буду». Пузир усепадав вниз, і Коля цього разу уже дуже обережно поставив важілець на нейтральне положення. Пузир, заспокоївшись, полетів вперед на висоті стоповерхового будинку. Коля обернувся і поглянув на Москву. З висоти Москва здавався безкрайшою і дуже зеленою. Правда, вгадати дещо нелегко. Коля побачив телевізійну Останкінську вежу, але, по з нею, було ще три вежі. У вищих, і вони обступали стару вежу, як здоровені сини стареньку мамусю. До центру Москва зливалася у мішанину зелених і жовтих плям. Треба було піднятися вище, щоб побачити Кремль. Коля потяг вачили цю гору. Він з приємністю відчував, як пузир слухається його і підіймається по похилій площині. Коля подумав навіть, що може варто лишитися тут ще на два-три дні, аби досхочу покататись на пузирях. Він тягнув вазілець, а сам дивився назад. Москва залишилася далеко внизу, та було не страшно. Навіть Колі здалося, що він бачить кремлівські вежі, але тої ж миті пролунав легенький тріск і все зникло. Довкола стояв непроглядний сірий туман. Коля почув голос. «Це що за повітряне хуліганство? Хто пускає в небо сліпих кошенят? Перестань рвати сіть, супиніть машину!» Коля послухався. Пузир повис у гущині сірого туману, і хоч як Коля крутив головою, він нічого не бачив. «Ви там що, спите?» Знову пролонав голос. Голос був знайомий і дуже сердитий. «А що мені робити?» – спитав Коля. «Як що робити? Падайте вниз!» «Ви ж самі виліли мені поставити важілець на стоп. І слушно зробив. Ви б знову сіті розірвали, а потім все мною зіткнулися б. Падайте, я вам кажу!» Коля слухняно повів важілець вниз, і пузир почав падати вниз, як швидкісний ліфт. Коля не встиг би полічити до двадцяти, як знову спалахнуло сонце. Коля підвів голову і побачив, що над ним висить велика кругла хмара, у яку він ненароком летів, А придивившись, він побачив, що хмара не зовсім звичайна. Вона була обтягнута сіткою, яка поблискувала на сонці і сходилась до великого пузиря з пасажиром. Великий пузир тягнув хмару за собою. «Ну ж, бо підніміться сюди», – сказав голос. «Хочу подивитись на повітряного хулігана. Тепер я через вас половину хмари втрачу». Коля помітив, що з того місця від кіля вивелився його пузир, хмарний туман виповзав, як пара з чайника. «Пробачте», – мовив Коля, – «я не нароком». «І все-таки підніміться». Колі нічого не бувся робити, як піднятися. Він вже навчився керувати пузырем, і варто було йому наблизитись до пузыря Боксира, як у нього від серця відлягло. В пузирі сидів давній знайомий ровесник Павло. Ах, ось хто літає, як хочу. вигукнув дідусь, теж упізнавши Колю. Що ж це те, Колю? Я на кремлі із гори задивився, відповів Коля, і не помітив вас, але не стомились. Цілісінький ранок на велосипеді. Невже ти гадаєш, що я прожив би стільки років, якби не працював? На велосипеді я загартовувався, а хмари я тягаю, бо працюю в метеорологічному управлінні. Ви передбачаєте погоду? Це колись передбачали погоду, а тепер ми її робимо. Бачиш, скільки нас. І Коля побачив, що по всьому небу пузирі Тягнуть хмари. Може, сто пузирів, може більше. У Рязані дощу просять. Ми обіцяли надвечір зробити невеликий. Хочеш з нами злітати? Дякую, я на космодром поспішаю. Щось не видно. Я раджу. Переведи фліп на автоматику. А то, напевно, твої маневри в центральному пульті помітили. Зроби сам, поки за тебе не зробили. А то соромно. Все-таки ми дорослі люди. Коля... Хотів послухатись поради, але не встиг. Враз вагілець без його допомоги перемкнувся на автоматику, і на весь пульт загорівся напис «Примусова автоматика». Пузир швидко пішов вниз, і через три хвилини він уже мчав у потоці інших пузирів над самою землею, прямуючи далі до космодрому. Розділ десятий – пасажир до будь-якої планети. Коля виліз із пузиря, на стоянці біля космодрому. Тут зібралося багато порожніх пузирів, і, мабуть, із диспетчерської їх відкликали, щоб марно не займали стоянку. Раптом, водночас, сотні зо дві кульок злинули в повітря, перетворилися на грону винограду або жаб'ячої ікри, і помчали роєм назад до міста. Сам космодром, треба сказати, був скромний. Довга, напевно, не менше кілометр, Коралова будівля була за вишки поверхів три не більше. Коля сподівався, що зразу побачить носи космічних кораблів, які стоять наче списи. Та кораблів не було видно. Крім того, серед людей, що виходили із пузирів, гуляли або стояли біля будівлі, виходили з-під землі і спускалися з гори, не було чи точніше, майже не було, Космонавтів у формі, людей у скафандрах, інопланетних прихідців, робочів і так далі, тобто всіх тих, кому належить бути на космодромі. Коля підійшов до одного із входів у будівлю. Над ним був напис «Московський космодром-1. Планетарні повідомлення. «Ясно», – подумав Коля, – «на зірки звідси не літають. І, зрозуміло, великі кораблі складають на орбітах або біля зовнішніх планет». Це він читав у фантастичній літературі. Взагалі, кажучи, фантастична література іноді колі здогадуватись допомагала, що він побачить, аби пояснити, що він бачить, а іноді заважала. Ці фантасти краще б з'їздили разок сюди, тоді б не помилялись, а то теж мені література про майбутнє пишуть, а не знають, про що пишуть. Всередині космодром виявився куди більший, ніж зокола. Якось минулого року, тобто сто ну, з гаком тому, Коля літав з бабусею в Сухумі. Так от Внуковський аеровокзал чимось нагадував космодром. Там зали, тут зали. Там люди кудись поспішають, запізнюються, або навпаки зовсім не поспішають, бо до їхнього рейсу залишилося ще дві години, а вони поквапилися приїхати, злякалися запізнитись. Або рейс відклали через негоду, «Цікаво, чи відкладають космічні рейси через негоду?» Коля поволі йшов уздовж безкінечного ряду стоїк, де пасажири відмічали квитки чи здавали багаж, і читав назви рейсів, поводився як транзитник, котрий застряв в аеропорту і вбиває вільний час. Деякі рейси Колі сподобались, наприклад, номер 234 «Меркурій-2», номер 456 «Ганімед», номер 767 Кратер Цілковського. Коля підійшов до екрану, Довідкова і спитав. «Квитки на найближчий рейс до місяця лишилися?» «Останній до місяця пішов 15 хвилин тому», – відповіла Довідкова. «А куди я?» квитки, – спитав Коля. «Даруйте запитання не зовсім зрозуміла, сказала Довідкова. «Вам куди треба? На уран?» – відповів Коля, хоча на уран раніше не збирався. «З якою метою туди вирушаєте?» – спитала Довідкова. Добре, що автомати, не жива людина, подумав Коля. Зараз придивилася б до мене. Тому він не став відповідати на таке нетактовне питання і пішов далі, так, щоб Коля навіть спустився на ескалаторі у на кілька рівнів, де проходили навантажувальні лінії, і людей було зовсім мало, але затримуватись там не став. Як би не заблудитись. Коля просто усією шкірою відчував, як минає час, тече, тікає, плине. Стільки його втрачено, що прополіт на місяці мріяти не доводиться. Хоч би зблизька якийсь корабель подивитись. Коля вийшов з космодрому і вирішив обійти будівлю. «Може пощастить? щастить?» Повинна ж вона десь кінчатись? Він йшов уздовж будівлі хвилин десять. Нарешті звернув заріг, і перед ним відкрилося велетенське до самісінького огрів поле. На полі не було жодного справжнього космічного корабля, тільки стояли диски, схожі на ті, які метають дискоболи. Правда, ці диски були товщі, випуклющі, і кожен заобільшке, як футбольне поле. Це були космічні летючі трілочки». Над полем стояла тиша, здалеку долинали людські голоси, службою машини, що снували до дисків, і назад теж рухались зовсім безшумно. Пасажирів на полі не було видно. Напевно, вони під'їздили до дисків у закритих автобусах або якими-небудь прихованими ходами. Аж ось Коля побачив, що один із дисків піднімається. Він піднімався поволі, ніби ніщо його не рухало, а сам він був легший за повітря. Піднявшись метрів на сто, диск почав спрокола нахилятись, би ним керувала рука спортсмена. І несподівано він полетів, ніби його метнули, врізаючись у повітря гострим краєм. Колі стежив за ним поглядом, аж поки диск перетворився на цяточку. А потім лише біла смужка в небі вказувала, у який бік він полетів. Колі дуже захотілось пробратись чим ближче до кораблів. Він поволі і обережно пішов уздовж стіни до поля, але не пройшов і двадцяти кроків, як наткнувся на невидиму стінку. Щось тверде і прозоре не пускало далі. Він обмацав перепон руками. Вона була гладенька і тяглася вгору, наскільки вистачало рук. «От хитруний», – подумав Коля, але відразу ж вирішив, що ця стінка не може бути безкінечною. «Десь крізь неї повинні проходити». І він знову вийшов на доріжку і пішов далі від вокзалу до будівель, що виднівся попереду. Він гадав, що колись спитають, що він робить, скаже, гуляю дивлюсь на кораблі. І нічого в цьому лихого немає, але ніхто його ні про що не спитав. Коля дійшов до будівель і зупинився перед тією найменшою. Звідти долинали голоси. Коля зазирнув усередину у великій кімнаті з випуклою стелею, Стояло кілька хлопчиків та дівчаток, дехто старше від Колі, інші, як він, вони скупчились навколо низького столу, на якому щось стояло. Якщо ти ніколи річ не бачив і вона незвичної форми, то краще назвати її щось, ніколи не помилися. Ніхто не помітив, як Коля зайшов і приєднався до дітей. Він стояв і дивився, чи не має звідси виходу на злітне поле. Нарешті він побачив двері і хотів було непомітно прийти до них, як на високий підліток, дуже кучерявий, ніби завитий, зауважив Колю і запитав «Ти куди?» «Там ж вакуум». «А я думав вийти на злітне поле», – сказав Коля. «А навіщо тобі?» «Просто так». І щоб кучерявий не ставив більше запитань, він поцікавився. «А що ви тут робите?» «Хіба не бачиш?» – здивувався хлопчик. «Працюємо». «Нерозуміло, що працюєте над чим? Над супутником? Хіба не схоже?» «Схоже», – сказав Коля Модель. «Ну що, ми маленькі, чи що? Звичайний супутник зв'язку за шкільною програмою». «Хіба у вас в школі не роблять? Я у Конотопі вчусь», – відповів Коля. «Я історик». «Дивно, – мовив Кучерявий. Яка у вас однобічна освіта?» «А скажи, хіба Мелена Митина не з Конотопа?» Але цього разу Коля не розгубився. «У нас костромий», – сказав він. «Даруй, вибачився, – Кучерявий а тобі наш супутник подобається? Так? Ми з однією школою в Австралії дружимо. У них сильні натуралісти. Виводимо ягідні культури, щоб могли рости у вакуумі на сонячній енергії. Уявляєш, як це потрібно для астероїдів? Дуже потрібно, згодився Коля. От запустимо, і буде у нас постійний канал зв'язку з Австралією. В будь-яку хвилину можна буде поговорити, обмінятись досвідом, показати, які у нас досягнення, і коли запускаєте. Чекаємо, коли робот-візок приїде. Сьогодні чимало народу на місячний фестиваль поїців, от і затримався запуск. І ви на поле підете, спитав Коля. Звичайно, треба ж супутник на гравітаційний штовхач встановити, щоб він його на орбіту виніс. А де ваш вчитель? Він на полі чекає. Коля зрозумів, що йому випала добра нагода пройти на поле, але поспішати не можна було. Слухай, сказав він, а що то... За стіну-то около космодрому поставили, мені здається, її торік не було. Слушно. Торік, звичайно, була Коралова, дуже вигляд псувала. Тепер силове поле поставили. А навіщо, як навіщо? І до таких, як ми з тобою поставили. Ти гадаєш, мало на світі нитям, котрі хочуть неодмінно на Марс потрапити. Ну, що робити на Марсі неосвіченій дитині? А тобі що, ніколи на Марс не кортіло? Спитав Коля. «Мені?» «Ну, я тоді полечу на Марс, коли зможу принести там користь», – сказав Кучерявий. «Для цього я вчусь». «Не вірте йому», – мовив другий хлопець, трохи старший. «Він не тільки хотів на Марс потрапити, а навіть заліз у вантажний корабель. Добре, ще вчасно витягли, а то б замерз у космосі. По-перше, я тоді маленький був», – образився Кучерявий. «Це понад два роки тому було, а по-друге…» Я не такий дурень, щоб у вантажну баржу лізти. Я на поштовий пробрався. А що, на поштовому можна на марш злітати? Спитав Коля, втративши обережність. Кучерявий подивився на нього, підозріливо, і запитав. А ти, до речі, чого сюди прийшов? Та просто так. На супутник подивитись. Треба буде хлопцям в конотопі розказати. Кучерявий, певно, не повірив... І ладний був ставити нові нескромні запитання. Але тут стіна роз'їхалась в сторони, і в кімнаті з'явився вантажний робот-візок. Просто візок-платформа, що ковзала над землею. Та коли платформа під'їхала до столу, з неї висунулись металеві щупальця. В одну секунду обережно обхопили супутник і перенесли його на платформу. Візок вирушив на поле, і всі діти поквапились за ним і про колю забули. Він і виїхав слідом за ними. Колі йшов за візком доти, доки не побачив, що навперемий їде другий такий же візок, на якому стоїть красива ваза у два людських зрости. Ваза була вкрита напівпрозорим чохлом. Зустріч була до речі. Коля трохи відстав одрешті, і коли візок із вазою поємнялися із ним, він сховався за ним і пішов поряд із вазою, ніби ваза була його власна, він відправляв її в подарунок на Юпітер. Ніхто не помітив, як Коля зник. Тепер треба було підібратися чим ближче до якого-небудь корабля. Ні, в той момент Коля не думав, що полетить на іншу планету. Він досі ще сподівався, що встигне додому до вечора». Та якщо вже ти потрапив на злітне поле, яке так старанно охороняють від космічних зайців, то треба хоча б помацати справжній космічний корабель. Візок із вазою повернув до диска, що стояв від далі інших. Це колю влаштовувало. Напевно, вазу треба вантажити. А якщо вантажити, то у корабель. А якщо у корабель, то можна буде до нього підібратись. Так і сталося. Розділ одинадцятий. Зайці у вазі. Візок обережно загальмував перед відкритим люком. Зблизька диск виявився неймовірно величезним. Люк, завбільш як футбольні ворота, чорнів унизу під кромкою диска. І від нього до землі вели сходи завширшки, як добре шосе, покриті ребристим пластиком, щоб не ковзати. Біля сходів візок загальмував. Коля присів за ним на впочіпки, щоб його не помітили люди, які прийматимуть вантаж. Але ніхто з корабля не вийшов. Замість цього візок, ніби одержавши наказ, обережно поїхав угору сходами, притримуючи мацаками вазу. Проминути такий шанс було непростимо. Якщо Колю досі ніхто не помітив і не зупинив, Невже він не заглянув всередину? Ну, хоч би одним оком, хоч би на одну хвилину, а потім відразу додому. Коли Коля ступив на сході, він побачив палецю на трьох ніжках, і на ній напис «Москва, Марсопорт, поштовпосилочний, номер 986-2». Коля відразу згадав, що казав кучерявий хлопчина – він казав, що на посилочних можна літати, бо там тепло. Це не означає, що Коля збирався летіти, проте просто згадав. Візок виїхав по сходах і гайднувся, перевалившись у середину корабля. На зустрічі йому проїхав інший порожній. Коля подумав, що коли візок зніме з себе вазу, він зможе повернутися на ньому назад. Візок зупинився у невисокому просторому слабоосвітленому залі. Тільки Коля хотів піти далі, як з візка почувся голос. Голос був механічний, нудний. Вантаж посилка номер 123, робот-візок 44. Куди ставити вантаж? Чекаю інформації. І одразу ж згори пролунала відповідь: робот візок 44, не маю інформації про ваш вантаж, чекайте вказівок другому вантажному відсіку. Візок знову вирушив у путь. Поки що Коля не бачив нічого цікавого. Він навіть не зустрів жодної людини. З великого залу візок приїхав в інший, трохи менший, де вже стояли якісь щеки. Освітлення там було яскравіше, і звідкилясь дув прохолодний сухий вітер. Коля оглядівся. Нібито з цікавості насправді його очі шукали місце, де б сховатись. І тому, коли очі знайшли велику темну нішу поміж ящиками, колені ноги, не спитавши дозволу, відразу ж у це темне місце. А колена голова в цей час удавала, що нічого не помічає. Тому можна сказати, що Коля опинився у темному проміжку між ящиками зовсім не зі своєї волі. Він став там і почав сперечатися сам з собою. Одна половина Колі вимагала, щоб він негайно вирушив назад, як тільки візок вивантажить вазу. А друга і чути про це не хотіла. Навіть тутешнім хлопчакам не вдавалося пробратися на корабель, а він пробрався. А якщо кому-небудь із дітей Дома розповісти, Що він був на космічному кораблі, Який зібрався відчалити на Марс І пішов звідти тільки тому, Що мама стала б турбуватися, То діти гуснули б з осміху. Такий шанс більше не випаде. Але ж невідомо, скільки летіти до Марса, Сперечалася перша половина. Може, цілий місяць. А так можна і від голоду вмерти? А друга половина відповідала аж ніяк. Як зголоднію, вийду звідси, піду на капітанський місток і в усьому зізнаюсь. Скажу, що я сконотопа, хочу побувати на Марсі. Скажу, що я сирота, і нема в мене нікого, хто б про мене турбувався. Ну, не буду ж вони через мене цілий корабель. Назад повертати А якщо повернуть То все одно я вже в космосі був Першим школи Поки Коля сперечався із самим собою Він побачив дивовижну картину І з сорокого горла вази Показалася кругла людська голова Вона була круглісінька і голісінька Голова огледілася і зникла. Коля вперше за цілий день злякався. Голова з'явилася знову, потім товсті пальці схопилися за край вази, і назовні через силу виліз чоловік, зроблений із кількох куль. Голова куля пузо куля навіть його руки були зроблені з куль найдужче він скидався на перегодоване немовля на ньому був чорний светр Товстун постукав кісточками пальців по повазі, і тут із горщика з'явилася друга голова, дуже худа, на тонкій шиї, і маленька, як у першокласника-відмінника. Товстун підняв руки і допоміг худенькому чоловікові стрибнути вниз це було схоже на ілюстрацію доказки казки Баба і сорок розбійників. Там теж розбійники ховалися у горщиках, тільки потім їх знищили. Товстий і худенький постояли трохи на краю візка, стрибнули з нього і побігли саме до того темного проміжка поміж ящиками, де ховався коля. Поля швидко відповз назад і знайшов вузьку щілину між ящиками та стіною. Він утиснувся туди і заумер, намагаючись дихати нечутно. От так ускочиво. Поки вони не вилізуть, йому теж не вилізти. І, звісно, річ, вони теж зайці і теж хочуть Полетіти на Марс непомітно. Та коли так чинить людина, якій 12 років, це ще можна пояснити, особливо якщо вона з іншого часу. А от коли вже йдуть дорослі, це пояснити важче. Крім того, коли боявся цих людей, вони йому не подобалися. Згори пролунав голос. Робот візок 44. Вантаж доставлено сюди. Помилково ваза призначена для подарунку на Альдебаран. Поверніть вантаж на головний склад, як зрозумів, прийом. Зрозумів, добре, відповів візок. Вантаж змінився. Мінус 193 кілограми 680 грами. Можливо, втрата в дорозі. Прошу перевірити. Коля уявив собі, як візок я мацаками по підлозі і шукає, чи не впало що-небудь, а довкола нього порожньо. 193 кілограми важили зайці. Вас зрозумів, відповів голос згори. Доповім диспетчеру, «Не рушайте з місця». Зовсім поряд із Ковою у темряві заворушилися його сусіди. Вони шепталися якоюсь незрозумілою мовою, що складалася з самих лише приголосних. Виходило приблизно так. «Кішмі, шепотів, шепотів один голос високий і тонкий. Шепотів, шепотів, Відповів інший глибокий. «Ага», – подумав Коля, «здами тушилися лебедики». «Зараз вас і спіймають!» Він зовсім забув про себе. Йому чомусь дуже хотілося, щоб тим іншим не дали полетіти на Марс. Зокола почулися швидкі численні кроки, ніби до складу вбіг цілий загін карликів. «Ага, наші!» – подумав Коля. Товстун і худенький примовкли дочаїлися. Кроки розбіглися по всьому складу, і раптом простір поміж ящиками яскраво освітився. Коля обережно виглянув у щілину між верхнім і нижнім ящиками і побачив, як у нішу де ховалися зайці, вбігли маленькі, багатоногі та багаторукі роботи. Зайці стихнулися аж до стіни. Товстий, намагався навіть утиснутися у ту щілину, де ховався Коля. Та йому це не вдалося. Коли Коля знову визирнув, він побачив, що його сусіди відчайдушно б'ються, намагаючись струсити роботів, але ті міцно вчепилися у них і тягнуть на відкрите місце. Через хвилину пролунав механічний голос візка – Знайдено два чоловіки, ховалися між контейнерами, не хотіли виходити. Голос згори сказав, зважте тих, хто ховався, повідомте мені. І тут Коля побачив, як маленькі роботи підняли людей у повітря. Один голос сказав, вага моєї людини 43 кілограми, 682 грами. Другий голос сказав, «Вага моєї людини 150 кілограмів рівно. Третій голос сказав, «Сума ваги 193 кілограми 682 грами рівно». Голос візка сказав, «Вага відповідає втраті». Голос згори сказав, Затримайте людей до приходу вахтового. На колю ніхто і уваги не звертав. Він на візках не їздив, дрібні роботи і далі тримали товстуна та худенького над підлогою, як Геркулес Атласа, того грецького героя, що підпирав небо. Зайці обурювалися. І перегукувалися своєю мовою. До приміщення зайшов вохтовий. Він був у синьому комбінезоні з кометою, вишитою на рукаві якраз над дірочкою, такою ж, як була у колі. Відпустіть людей, сказав він. Товстун сів на підлогу. Але худенький утримався на ногах. «Це неподобство», – зверщав Толстун. «Це навіть знущання. Яке ви мали право напустити на нас цих виродків?» «Краще вже я вас запитаю, що ви робили у вантажному складі?» Відповів вахтовий. І як ви сюди потрапили? Ми зайшли, озвався худенький, помилуватися на корабель. Він бреше, мало не крикнув Коля, але стримався. Сам він теж хороший, попав у компанію. І яким конкретно чином, спитав вахтовий. Просто зайшли, відповів худенький. Я думаю, що ви приїхали сюди у візи, мовив вахтовий. Ну що в чому такого? обурився товстун. Кожен їздить, у чому хоче. Так, і куди ж ви прямуєте? Дозвольте вам це пояснити. Вихопився худенький, щоб не було непорозуміння. У мого друга на Плутоні живе старенька мама. Ну, підтверджи, підтверджи. Товстун відразу обм'як схлипнув і простогнав. Так, мене на Плутоні чекає старенька мама неї день народження і виповнюється 90 років. Мама прислала мені виклик на Плутон, бо не мислила справити день народження без улюбленого сина. От бачите, сказав худенький, бачите, як він переживає. Говоріть далі, могу вахтовий. Невже він їм вірить, здивувався Коля. Ну, от ми і сіли у вазу, буркнув Товстун. Бо на вашому кораблі немає місця. І куди ви гадаєте, йде наш корабель? На Плутон? Так от ви б помилилися. Це поштовий корабель на Марс. Огоре. «Горе! – вигукнув Товстун. – Невже такі помилки, що можливі на землі? Нас хотіли відправити на Марс. Ми нікуди не хотіли вас відправити, – сказав Вахтовий. А поки що ви взагалі залишитесь на землі».